Jo, det är väl förhållandevis bra. Jag menar, det är som det brukar vara varje höst. Det är en lätt förkylning och pumpaskärning som gäller. Ja, men visst, det känner jag igen mig, <laughs> både och. <laughs> För um, nu är det Halloween. Mm, äntligen igen. <laughs> jag menar, jag, jag älskar ju när mörkret lägger sig och man um, mm. börjar tända upp alla... Lyktor och alla små lampor och allt sånt där. Mm. Så, mm. så julen är ju helt fantastisk, naturligtvis. Men, ja, det förstår jag att du tycker. Men det är något extra speciellt med just Halloween när det börjar att tändas upp. Och många mm. har mm. de här små um, pumpalyktorna ute i mm. trädgårdar eller på uteplatser och liknande. Mm. Ja, visst. Det är ju någonting kusligt, men ändå magiskt över det. Ja det är ju det, det är jättekul att se, alltså, det, det, det brukar ju dels stå i många hem och hushåll men även i butiker och sånt där, just det här pyntandet, jag tycker att det är, det är himla trevligt verkligen, både till Halloween men också som du ser till julen verkligen. Mm. sen kan ju pyntandet gå långt till överdrift men mm. Mm. <laughs> det är ju en annan historia, vi har ju inte kommit fullt så långt med Halloween eller all Helgona här i Sverige och... Nej. Ärligt talat så tycker jag att vi har nått en ganska bra nivå nu. Jag menar, vi har lite men inte överdrivet mycket- nej det är ju ingenting direkt som överkonsumeras och man ser inte allt för mycket av det för mm. just julen kan ju ta över väldigt väldigt mycket och göra det lite väl fort också men som sagt just alla helgorna är ju fortfarande en helig som inte har tagit över allt för mycket utan lite mer småmysbara sådär just här i här i Sverige som du säger mm. och det är ju lite kul att vi har två dagar att fira här, vid den här mm. tiden. Mm. Både då Halloween och allhelgorna. För jag trodde ett tag att de skulle slå ihop dem där, men ja. tack och lov så har vi inte gjort det. <laughs> det betyder ju bara att man kan få klä ut sig fler än en gång också. <laughs> ja, det är ju just det, maskeradornas högtid. <laughs> <Ja>. <laughs> För även om du klär ut dig ja, när du vill, jag menar man kan ha maskerad mm. när som helst- Mm. Så är det ju lite en grej av att göra det här och nu. Ja, men precis i mina hemtrakter så brukar det anordnas faktiskt just två stycken lite större maskeradfester just av den anledningen: då att man kör den ena på Alhälgorna och så sedan kör man den till på, på Halloween också. Mm, Vad mysigt Ja det är ju faktiskt det Jag har börjat uppskatta det där Mer och mer de senaste åren Det är himla kul och dels klä ut sig själv lite grann Men också se alla de här fantastiska kreationerna För en del personer tar det ju Eller tar det ju väldigt väldigt långt verkligen Jo men de börjar ju att greja långt långt långt innan Ja exakt Det är precis som att en del börjar nästan och julpynta Redan i typ oktober I september är det värsta jag har hört än så länge Men Ooh. Ähm... Ja, det är lite tidigt alltså. Det skulle inte förvåna mig om det finns de som är sugna redan i augusti. Och... Det är lite väl mycket tycker jag. <laughs> ja. Jo, det är, alltså höst är höst. Så, så tycker jag. Vi ska få njuta ut av den tiden för vad den innehåller. Inte, ja, inte börja ladda upp för en högtid som är betydligt senare. Nej. <laughs> Någonting som jag tycker är fantastiskt kul att göra just runt... Halloween och all helgorna, Det är att skära pumpa. Ja, visst är det det. Det är också sådana kul grej att se- eh, inne på så här lokala livsmedelsbutiker. De brukar vara ganska duktiga på- att ställa fram sånt där just bland pumporna. Bara för att det ska locka lite extra mycket- och kanske ge någon idé till någon person- att om oh, men nu, köpa pumpa och skära. Mm. För det är ju jättekul att göra. Mm. Vi har gjort det i ganska många år nu. Både jag och min sambo, men även när jag- mm. Bodde med mina föräldrar för um, de har alltid varit fascinerade av det amerikanska och att fira Halloween var någonting de tyckte var roligt att prova på för rätt länge sedan så mm, det är mm. någonting vi har vana in att göra. Ja det förstår jag verkligen i sådana fall. Och det är ju ingen lätt uppgift att, att skära pumpa om man vill göra nej. det snyggt. <laughs> mm, nej, verkligen inte. Det är ju att göra verkligen att hålla på och först tömma pumpan på sitt innehåll som är mycket trådigare än vad jag trodde det skulle vara. Det, pumpa är en konstig typ av grönsak alltså. <laughs> och så ser han att man ska få det snyggt också när man håller på och skär. Mm. För det gäller ju att vara, det gäller att vara liksom försiktig och verkligen... Ha sinne för detaljer också för att det ska bli riktigt fint. Man vill ju att det ska bli så fint som möjligt. Det ska ju bli en riktig sån här skrämmande pumpa. Men jag kan ge dig ett tips som vi listade ut för ett par år sedan. Som har gagnat oss väldigt väl. Mm. Det är att när man har gjort det här hålet och lyft upp den här biten som blir locket så att säga. Ja. Mm. Så brukar vi ta en matsked i handen så att man, det är precis som att man får en liten klo in i handen. Och så um, ah. drar man den längs insidan för att skrapa bort överflödet. Man ska ju först tunna ah. ut den där man ska skära, annars så blir det ju så mm. väldigt tjockt. Jo, och jösses, ja. <laughs> och när det börjar bli dags att man ska um, skära ut sitt motiv, vad man har valt mm. att göra för ansikte, om det ska vara väldigt klassiskt eller något lite mer kreativt eller någonting helt mm. annat. Det finns ju väldigt spännande pumpa skärningar om man går ut och söker oh ja. på nätet. <laughs> oh ja, verkligen. Gula på sånt och har man mycket att titta på. Använd en filekniv. Ja, så? Mm. Okej. Okay. För de är både tunna och smidiga att skära med. Ja, det är ju sant. Mm, så det är ett bra tips. och. mm. mm. Jag har pratat med många om just det där och ingen av dem har listat ut det på egen hand. Så jag antar att det är en kniv man inte riktigt tänker på att man har tillgänglig. Nej, alltså jag brukar ju snarare tänka att ja, men nu tar jag det typ den största och vassaste jag har så att jag verkligen kommer igenom det här och gör det ordentligt. Alltså sedan i finliret så självklart... Ja jag kan ju byta till en lite mindre kniv för att verkligen kunna skära ut detaljerna mm. och sådär annars är det ju risk för att man verkligen misskulpterar sin pumpa ganska mycket och gör den invalid Men det är ju för att man i regel inte har gröpt ur insidan särskilt mycket Nej. Jag menar man ska ju helst lämna en massa kött där man inte ska skära så att den håller sig längre men ja, just, det. just där du ska göra ansiktet är det ju en ganska god idé att faktiskt tunna ut så mycket som möjligt för annars ja. så behöver mm. du den största och vassaste kniven du har. Jo, för att komma igenom. Jo, men det där var ett bra tanke. Då vet jag vad jag ska tänka på till nästa gång. Du hinner kanske göra en till. Ja, Bara för nu, för det här, så alltså, ska jag göra det. Det blir eh, spännande för de stackars japanerna. Jo, då. De kommer under års sjutton jag sysslar med. Och vi har någon satanist i bygget. De tror att jag är så här kultist på något vis, men det kommer säkert kunna passa in ganska bra ändå då, för att här borta är man ju ändå kanske inte vidskeplig så egentligen men, men just det här med att man har ju sina små minitempel och man går till, man har sina husgudar och allt möjligt sånt där så alltså det kanske inte ser så himla tokigt ut ändå om jag sätter ut en pumpa mitt i alltihopa här plötsligt, även när Halloween är över Åh, oh, Swedish House oh, yeah. <laughs> Och så börjar folk tillbega och jag bara, eh alltså den här börjar ruttna nu, jag vill slänga den No, no, you cannot anger <laughs> ja, jag är ganska säker på att ganska många japaner åtminstone har hört talas om Halloween även om de inte firar. <laughs> Nej, det är ju mycket sånt där med årstider här som, som skiljer sig väldigt mycket hur, hur, pass, hur pass mycket man verkligen går inför det. Men det är ju så sådär, som sagt i Sverige är det ju samma sak. Vi firar ju inte alls Halloween på samma sätt som man gör i USA utan det finns ju annat här i Japan. Mm. Annat spännande. Mm. På tal om spännande... Vi tänkte ju att en passande film hade varit något att sätta tänderna i till det här avsnittet. Ja, självklart, nu när det ändå ska vara kusligt. Mm. Och vi har ju redan varit inne och nafsat lite på det okulta. Mm. Mm. Med både Konstantin och Bram Stokers Dracula. Mm. Så vi eh, tänkte ju som så att det hade varit roligt att göra någonting lite annorlunda men ändå riktigt kusligt och skrämmande. mm. mm. Och då tog det ju inte lång tid att eh, komma fram till dagens titel. <laughs> Nej, då titel det, typ det första jag kan tänka mig faktiskt. <laughs> och då fortsatte vi att prata vidare om den här filmen mm. och insåg ju att där har ju gjorts en ny film som faktiskt är en prequel. Ja, precis, ja. Mm. Och det roliga med den här prequeln är ju att den utspelas sig inte år innan sin föregångare som de flesta andra. Utan det är faktiskt bara tre dagar. Mm. <laughs> Och det är ju lite spännande. Så vi bestämde oss helt enkelt för att titta på... Ja, vadå? Vi har tittat på... Det Thing. Både då The Thing från 1982 som är regisserad av John Carpenter med manus från John V. Campbell Jr. Och så sen har vi även kikat på The Thing från 2011 då som istället har regisserats av Mathijs Van Heldningen Jr. Med manus återigen av då John V. Campbell Jr. men också Eric Heiserer. Mm. Och... Um... Vad alla kanske inte vet är att det här är ju faktiskt en historia baserad på en novell från 1938. Mm, nej visst. Som heter Who Goes There? av John V. Campbell Jr. Mm. Mm. Och den har ju också adapterats till en film 1951 som kallades The Thing From Another World. Mm. Men eftersom att 1982-versionen och 2011-versionen är så ja, förknippade med varandra så bestämde mm. vi oss för att fokusera på dem och ja, hoppa över 51 versionen mm. Den ska jag väl någon gång traggla mig igenom för det skulle vara intressant bara att se men det känns verkligen som att, att jämföra den med den från 1982 det blir som en helt annan grej de här, två, de här två som vi har tittat på nu de är ju som ändå skrivna för varandra lite grann eller rättare sagt den från 2011 är ju skriven för den från 1982 de ska ju just koppla ihop historien och bygga på varandra ja alltså där är ju ett historieflöde som, som synkar Ja, ja, precis mer eller mindre. Det är ju någonting som ska bli kul att prata om. <laughs> ja. Men där är väl en viss charm i The Thing from Another World, så det är ju en film mm. som man kanske borde ta och titta på. Ja, det är det jag tänker mig också. För 50 filmer som sagt, de, de ser väl ut och känns på ett visst vis verkligen. Men det kan ju vara väldigt charmigt också, samtidigt som det kanske kan vara lite så här... Ja, kännas inte döttråkigt men jag tror att jag tror att filmen kan säkert ha sina klara brister verkligen just på grund av att den är från 50-talet. För 50-talsskräck är lite speciell ändå. Jo men samtidigt är det en intressant diskussion och kanske någonting vi får ta upp någon gång. Att eh, hur man berättar film och hur filmkonst förändras är ju någonting vi kan se för varje decennium. Mm. O, ja. För varje film är ju en representant för det decenniumet som de är producerade mm, mm. och är ju ett litet kaleidoskop av hur man tyckte att filmer skulle vara mm. på en viss tid mm. och var man satte ribban för ja, manus, effekter, kameraarbete, mm, mm. vad som var viktigt att lyfta fram i en historia och så vidare. Så mm. Absolut, det är det kom ju för övrigt också ett dator- och konsolspel på The Thing. På tal om det här med att försöka koppla samman historier och sådär. Man, man gjorde då en uppföljare, eller rättare sagt Computer Artwork, som då är de som har utvecklat så här spelet- de gjorde en, en uppföljare till då The Thing från 1982 som helt enkelt tar vid där filmen slutar och så får man försöka spela sig igenom historien för att se vad var det som hände sedan egentligen. Och hur var det? Jag har hört ganska blandade åsikter om det där spelet. Jag hade faktiskt en riktigt bra upplevelse med det. Det syntes teamet verkligen, verkligen jobbade för att försöka få den här lite krypande skräcken och få med just det filmen handlar om, för det är väldigt mycket det är väldigt mycket rädsla bland då de som är inblandade i filmen, alltså det här teamet som vi kommer att få följa i, i bägge filmerna, ja, men, men i synnerhet då 1982, för det är den, det är den som den ska, som sagt ska fortsätta på det handlar mycket om rädsla. Det handlar mycket om tillit och misstro. Och jag tyckte faktiskt att de gjorde ett himla bra jobb. Och det fick ganska bra betyg ändå. som alltså med tanke på vad man baserar det här spelet på. Så, så är det förvånansvärt ändå hur pass väl det mottogs av kritiker. Mm. Det största problemet var väl egentligen att kontrollerna var lite, lite klumpiga. Men, men manuset var det inget fel på. Och utförandet var i övrigt spelmekaniskt ganska intressant och häftigt. Just på grund av att det gällde att försöka hålla sina lagmedlemmar. Väldigt lugna och, och känna sig trygga både inom gruppen men också att man inte utsatte dem för allt för stora hemska syner också. Mm. Så det var, det var intressant verkligen. Ja för det där är väl ett kommandospel där man just ger order till ens ja, gruppmedlemmar och liknande mm. om jag inte mm. har missförstått det helt. Nej det är precis det. <laughs> men det är väl också en hel del skjuta på små monster som dyker upp. Det är det ju. Det är, det är lite grann som just filmerna där att de börjar ju med att bara lägga en ganska krypande atmosfär och man kanske skymtar saker men man ser aldrig riktigt några monster så. Och det är ju inget actionspel till en början utan det, det är mera lite så här bara spänning och en underliggande skräckton mm. men sen blir det ju mer och mer skjuta verkligen, alltså det, det förvandlas mer och mer till ett actionspel men jag tycker ändå att de har som någon, någon slags just underliggande skräck där hela tiden och jag, jag spelade väldigt långt av spelet men jag spelar aldrig igenom det just därför att jag, jag har faktiskt lite svårt ändå för skräckspel, mm. så att jag, jag orkade faktiskt inte ta mig igenom det för att jag blev lite för rädd många gånger mm. men det, det berodde som sagt också på att det var väldigt mycket så kallade jumpscares eftersom det blev ju mer av ett, av ett actionspel mot slutet mm. och det är ju ganska påfrestande när saker bara helt plötsligt hoppar fram och mm, mm. händer det då och då för all del men när det mm. kommer för ofta då, då orkar man inte alltså det går inte man klarar inte nej. av att behandla det <laughs> nej precis <laughs> nej, till sist var det bara att spara och, och avsluta spelet <laughs> Problemet med sådana spel är väl just att det blir för mycket actionspel istället för ja. skräckspel mot slutet. Mm. För det blir, mm. åh titta, fint och psipsipsium. Och det är ju inte riktigt det som den här typen av berättelse ska innehålla. Nej. Jag menar, det här kommer att avlossas en hel del vapen i båda mm. de här filmerna. Men mm. det är ju ingen actionfilm. Nej. Och det har ju båda versionerna faktiskt lyckats förmedla. Mm. Mm. Det här är inga actionhjältar. Eller marinsoldater eller något sådant. Det här är forskare. Mm. Och vissa av dem lite degigare än andra och inte i mm. form och så vidare. För att ja det är inte det de riktigt förväntas syssla med. Nej, visst. Så um, det är ju den krypande skräcken som är det viktiga här. Mm. Mm. Och uh, på tal om krypande skräck... Det är kanske dags för oss att um, faktiskt uh, krypa vidare och uh, börja prata om <laughs> filmerna i fråga. Ja, det är väl det. Och vi har valt att titta på dem i ordningen som de faktiskt släpptes. Mm. Mm. Så det blir um, lite omvänt i kronologin. Men det finns en um, relevant anledning att vi tar dem i um, publiceringsordning. Mm. Så um, vi kastar oss in i 1982 års version av The Thing. Som faktiskt utspelar sig 1982. <laughs> <laughs> yeah. Vad handlar den om? Jo, om hur livet plötsligt tar en helomvändning för en grupp forskare ute på de antarktiska snöviddarna När de en dag får oväntat besök i form av en skjutgalen norrman som jagar efter en hund. Och i sitt uppjagade tillstånd råkar träffa en av forskarna i benet. Efter att ha tagit hand om den till synes skvattgana mannen och fört hunden in i säkerhet på forskningsstationen beslutar man sig för att göra ett snabbt besök på den närbelägna norska utposten som mannen kom från för att söka efter ledtrådar till vad som kan ha orsakat tumultet. I ruinerna som kvarstår där borta väntar en fruktansvärd syn av såväl människolik som förbrända rester av någonting människoliknande men också närmast utomjordiskt. Och när man återvänder tillbaka till forskningsstationen- för att fortsätta utredningen där- blir man snabbt medveten om att man har att göra- med en livsfarlig organism- som i största sannolikhet nu har infiltrerat lägret. Dun-dun-dun... <laughs> ja, det här är ju... Det här är inte en bra situation att befinna sig i, alltså. Nej, verkligen. Alltså, det här är ju någonting som de flesta av oss kan- identifiera oss med. Att ha varit på en plats- det behöver inte vara isolerat som för de här stackarna. Men i en plats där man är med ett gäng människor och man vet inte om man kan lita på de här personerna. Mm. Mm. Inte så drastiskt som att någon vill ha ihjäl eller så naturligtvis. <laughs> men... Nej, precis. Men just den där tilliten som sagt, mm. det, det kan man definitivt sig mm. med. Mm. Och paranoia är ju inte svårt att få, ärligt talat. Nej. Man kan mm. få det av betydligt... Enklare saker än <laughs> vad de här stackarna utsätts för. <laughs> Monster i gruppen, det är väl lite extremt. <laughs> och det är ju den här filmens stora styrka. Mm. Att då John Carpenter har verkligen fokuserat på gruppdynamiken. Mm. Hur mm. de pratar med varandra, vad de säger. Och mm. egentligen vad de än säger till varandra så ökar misstänksamheten ja, till alla- mm. När de naturligtvis har listat ut att det finns någonting som jag kan imitera dem. Ta mm. över dem. Så vem är vem? Vad är vad? <laughs> mm, precis. Vem kan man som sagt lita på och inte? Vem är det som vill ha i och vem vill faktiskt vara kompis och få ta sig därifrån? Mm och det, det är som sagt helt fantastiskt just gruppdynamiken i den här filmen och det gör så mycket och det gör jättemycket att alla är ju som sagt bara vanliga forskare också så att det, det finns ju som ingen riktig hjälte så, det är klart att några tar lite mer plats och är lite mer handlingskraftiga men några av dem är ju verkligen så här bara så får ju panik och det förstår man ju också, jag menar om en sån här sak skulle hända så är det ju inte som att man skulle bara förvandlas till en Arnold-svarsning helt plötsligt eller, <laughs> eller en Rambo eller någonting sånt där utan förmodligen så skulle man ju... Alltså man skulle ju inte fatta vad man ska göra. Man, man skulle ju bara vilja krypa ihop och gråta nästan. <laughs> jo men man märker på att det de flesta tänker på där och då det är att jag vill härifrån. Ja. Problemet är ju bara att så länge de har monstret med sig eller mm. monsterna, man vet ju inte hur många som faktiskt Nej, är mm. drabbade mm. Mm. så betyder ju det att man kan hjälpa monstret att sprida sig man mm. lämnar mm. det inte bakom sig, man får det ju med Nej. sig ja. <laughs> så de måste ju lösa det här problemet här, nu mm. Mm. och vi kan inte be om hjälp för den hjälpen som kommer kan ju också bli assimilerad <laughs> ja, precis Ja, det är ju inte lätt verkligen, det, det är inte. Men det är så fantastiskt stämningsfullt rakt genom alltihop. atmosfären i den här filmen ligger väldigt, väldigt tung. Mm. Och jag skulle vilja säga att um, om manuset här inte är perfekt så är det åtminstone förstklassigt. Mm. Mm. För här är egentligen... Ganska få saker att anmärka på i historien som man tycker är konstig. Det märks att man har lagt ner mycket tid på att försöka få saker att hänga ihop. Mm. Sen är det ju naturligtvis en del förvirring som uppstår därför att man blandar ihop karaktärer. Och det är väl det stora problemet egentligen på den här filmen att kanske hälften av karaktärerna är lite platta. Mm. Och man eh, blandar ihop dem. Mm. Och det är inte så konstigt därför att det är jättesvårt för en tittare att följa för många personer på för kort tid. Mm. Då måste man börja använda stereotyper. Och där är ju lite stereotyper här naturligtvis. Det är en amerikansk produktion. Amerikaner kan inte göra film utan stereotyper. <laughs> Men jag tycker ändå att de har använt förhållandevis återhållsamma stereotyper. Ja, absolut. Med tanke på vad vi har för personer att göra med här, just forskare och sådär, mm. så... Jag kan inte riktigt peka på jättemånga av dem och verkligen kategorisera den och den personen som den här och den här typen av typ personlighet eller så. Nej, men man associerar dem lite med vad de gör. Ja, det gör man ju. Oh, oh, ja det är mycket lättare än att försöka komma ihåg namnen. För att jag, jag tycker verkligen än idag, fast när jag har sett den här filmen ganska många gånger, så har jag fortfarande svårt att veta exakt vem det är som kallas för Childs till exempel. Ja, eller Clark, eller Fax, eller Windows. Mm. Jag menar, mm. man pekar på den så säger där är killen som sysslar med radion och där är ja, precis. han som var doktor. och ja. Ja, ja, det är så man får lov att och verkligen referera till dem faktiskt. Mm. Jag menar, det är runt 12 personer. Mm. Och um, att försöka komma ihåg alla och alla unika personligheter med citattecken <laughs> unika <laughs> blir väldigt jobbigt. Man suger sig fast vid de väldigt starka Mm. Och um, starkast är ju vår huvudperson som vi kommer till lite senare. Mm. Men uh, vi har ett ställningstagande här som um, vi först och främst vill göra när det gäller de här två filmerna. Ja, det kommer att bli lite annorlunda än vad man förmodligen är van vid nu när vi har hållit på ett tag. Mm. För um, vi har ju haft en vana av att ja prata om alla relevanta karaktärer och deras roll och deras... ja betydelse för historien jag menar se bara till um, vårt förra Excel-avsnitt där vi pratade om Trollkaren från Os mm. för um, där avslöjade vi väldigt, väldigt väldigt mycket, man kan helt enkelt säga att vi spoilade de där filmerna fullständigt. <laughs> jo, men de, vi diskuterar dem ju ganska mycket och pratade väldigt detaljrikt om allting. Mm. Men det är ju för att det är inte ett mysterium. Det är en resa som ett gäng karaktärer gör och de flesta mm. av de här karaktärerna är med ena till slutet. Mm. Och för att kunna titta och analysera på de filmerna så um, behövde vi spoila en hel del. Nu var ju de flesta ganska gamla filmer och uh, bara det faktumet att den Nya filmen gjordes var ju en spoiler till den gamla så. <laughs> ja, precis, ja. Men The Thing är mycket mer ett mysterium och en paranoiafilm där en hel del av behållningen ligger i att man faktiskt inte känner karaktärerna tillräckligt mycket för att veta om de agerar normalt eller om de har börjat få udda beteenden och man vet mm. inte vem man kan lita på. Nej. Därför kommer vi inte att analysera alla karaktärerna så som vi brukar eftersom att ja, vi vill att det ska finnas en behållning av att se de här filmerna även mm. efter att ha hört oss prata om dem. Mm. Och vi misstänker att en hel del spänning och överraskningar som faktiskt är en del av hur filmen ska upplevas går förlorade om vi pratar för mycket om dem. Mm. Vi kommer därför att prata om dem snarare som en grupp en, mm. eh, ja, en massa individer med mm. undantaget från varje films hjälte naturligtvis eftersom att det är den personen vi som tittare ska följa lite extra så mm. Mm. honom eller henne, hint hint, vink vink, <laughs> är det ju meningen att vi ska lära känna på ett annat sätt. Mm. Mm. Så därför känner jag, åtminstone jag att det är okej okay att prata om de respektive hjältarna. Mm. Absolut. Ja, för annars känns det också som att som sagt, det blir en liten risk för att om vi då ska prata och försöka prata om de övriga gruppmedlemmarna lika mycket, och verkligen eh, som studerar dem som vi brukar göra, så, så riskerar vi att helt enkelt ja, spoila. Ganska tydligt vem som kommer att leva vidare, vem som inte lever vidare och kanske hur pass lång livsspann de rent av har därför att vi säger någonting i stiden med att ja nej men vi vet ju inte så mycket mer om den här personen än det här mm. så därför kan vi inte säga så mycket mer mm. och som sagt det, det ska finnas. Det ska finnas kvar en sån behållning i att, att vilja se de här filmerna ifall det nu är så att någon som lyssnar inte har gjort det. Mm. För det här är ju en väldigt spännande och som sagt mystisk film så någon slags mysterie måste vi få, få bevara verkligen. Mm. Där är ju en del saker vi kan prata väldigt fritt om därför att ja, det är ju allmän kunskap om filmerna. Ja. Men vi ska försöka att inte förstöra nyckelscener som driver skräcken och paranoian. Mm, mm. för um, jag hade blivit jättesur <laughs> om någon hade spoilat det för mig första gången jag skulle se den här filmen för mm, mm. Um, det var ju halva behållningen att sitta lite på soffkanten och inte veta om man ska skrika eller gråta <laughs> <laughs> ja. jo men som sagt det är det den här filmen gör så himla bra att man har ju en, en fantastisk stämning genom den verkligen atmosfär som gör att man sitter ju väldigt, väldigt mycket på hel spänn och det är någonting som jag kan sakna i vissa skräckfilmer just därför att de blir för, i synnerhet, då actionorienterade. Men, men här så, här här är verkligen någonting väldigt krypande. Och det är ju en, det är en riktigt bra handling. En stor del av det är ju att de har ingen aning om vad det är som har hänt. Mm. Jag menar, mm. det kommer en galen norrman och skjuter efter en hund och... Spränger både sin kompis och sin helikopter i luften av misstag. Vilket är fantastiskt roligt egentligen. Då är man inte riktigt säker på vad det är man håller på med. Nej. Men om man då ser det från våra huvudroller så att säga. Den här gruppen på den här forskningsstationen. Ur mm. deras perspektiv. Jag menar, vad tusan är det som har hänt? Mm, vad har fått den här normannen att bli helt skogstokig? Mm. Det måste vi ju naturligtvis ta reda på. Därför att, för det första, vi har ett helikoptervrak på vår uppfart nu. <laughs> och det kan bli extrema problem, både juridiskt och diplomatiskt. Ja, ja i <laughs> Och vi har en kille som har blivit skjuten i benet. Därför mm. att, um, ja, han var på fel plats vid fel tillfälle. Ja. Mm. Där finns en massa byråkratiskt pappersarbete som måste göras mm, mm. och därför börjar de ju titta närmare på och de försöker ta kontakt med den här stationen och mm, till mm. slut så åker ju några av dem dit mm. och något av det värsta man kan se när man måste besöka en plats det är ju att se den platsen i ruiner Ja, visst. för jag menar man undrar ju vad tusan har hänt här Ja då ringer det ju förmodligen några varningsklockor och det känns kanske inte helt bra att vara där. Och det här är ju också anledningen till varför man verkligen ska, ska se de här filmerna i den här ordningen också tycker jag. Att man börjar med den klassiska versionen som vi har gjort nu för annars så blir väldigt mycket av det här spoilerat. Visst, nu, nu blir ju förvisso den från 2011 på ett sätt spoilerad och andra sidan. Därför att då vet man ju vad som ska hända lite grann när man har en aning om vad det är som de kommer att råka ut för. Men, men att först se den filmen och liksom veta exakt varför The Thing från 1982 av John Carpenter, varför den börjar som den börjar. Det känns ändå som att man tappar med på det tycker jag. Ja, man ska ju helt klart se John Carpenters version först. Mm. Men sen är det ganska tydligt att de som har gjort 2011-varianten är väldigt medvetna om att folk har sett den gamla först. Oh, ja. Mm. Och har strukturerat sin film lite runt det faktumet. Mm. Mm. till um, både filmens fördel och nackdel och det är ju någonting mm. vi ska prata mm. om när vi kommer till den men mm. det här är ju filmen jag tycker att man ska börja med just därför att visst man får små vinkar om vad som kan komma att hända i um, 2011 års film men um, mm. faktum är att det är så förbryllande saker som verkar ha hänt att man mm. blir ju snarare väldigt nyfiken på, ja men hur gick det här till? Hur hamnade mm. det här här? och mm, Hur blev just. det så? Så um, jag tycker det funkar att man ser dem i den ordningen. Ja, Jag hade ju faktiskt det stora nöjet dessutom- att när jag såg den här filmen nu igen- så kunde jag få presentera den för en vän till mig- som inte hade sett The Thing sedan tidigare. Bara hört talas om namnet. Så den personen kan jag säga var ju ganska förbryllad- ända från liksom början och framåt. Det var väldigt, väldigt kul att se. För jag hade ju ändå som väldigt bra koll sedan tidigare eftersom det här är en, en film som jag tycker väldigt mycket om som jag har sett flera gånger och det var som så kul att se då den här människan sitta och som sagt just i början av filmen till exempel, men vänta nu varför kommer den en Norman? Vad, vad, vad gör han? Varför, va? Han agerar ju jättekonstigt och så sen då när de åker till lägret för att kolla vad som kan ha gått fel där som har orsakat allt det här så blir det ju som liksom inte bättre heller när man ser då de här förbrända liken och att det har exploderat och det är massa konstiga saker som ligger i marken och ja det, det var kul att bevittna och det är ju så det är just det som jag tycker att man ska bevara också det är därför det är viktigt att se just John Carpenters The Thing före. Mm. För det, det är, man får ut väldigt mycket av det. För det är ju konstigt det som har hänt i det här läget. Och man blir ju väldigt att... Men vad tusan? Alltså de, de som kommer dit som sagt... Jag är glad att jag inte är i deras skor. För där <laughs> mm. finns det ju mycket som är konstigt. Som man verkligen verkligen inte tror sina ögon när man ser. Och som man verkligen ifrågasätter. Alltså... Um... En hel del av sakerna de ser där som vi bara får antytt. Mm. Hade jag varit där och sett det på riktigt så hade jag nog um, kräkts en skvätt. <laughs> kräkts och sen typ sprungit därifrån <laughs> verkligen. Oh, ja. Men, vad som är väldigt viktigt att veta både för den här filmen men även 2011-filmen det är att de börjar samla ihop allt de kan hitta av pappersarbete och arkivmaterial och... Um, filminspelningar som de har gjort på det här lägret. För mm. att de ska kunna... Ja, försöka ta reda på vad vad har de hållit på med här? Vad är det som de har grejat med som har gjort att det här har gått snett? Ja. Och de tittar ju på de här filmerna och ser att eh, norrmännen är ute och gräver och har eh, sprängt fram någonting och isen. Mm. Mm. Och de står... Ganska anonymt filmade. Jag tycker det är snyggt för de har ju verkligen gjort det mm. möjligt för eh, andra skådespelare att gå in och göra roller scen mm. för eh, man ser ingen individ på det sättet i de här arkivklippen. Men de har ju hittat vad som ser ut som ett stort rymdskepp ute i snön. Mm. Och eh, de börjar ju forska vidare på de här papperna och de har tagit med sig ett... Eh, mycket obehagligt lik tillbaka till uh, oh. det amerikanska lägret. Mm. <laughs> Jag tror de kallar det helt enkelt för Two-Face. <laughs> <laughs> väldigt passande verkligen. Det där är ju en sak som man verkligen ifrågasätter. Att, men vad är det här? Och... Uh... Det var till och med så att min sambo påpekade: Men varför har de släpat den med sig? De ber ju om det ja, hur? <laughs> det känns ju bara som dumheter verkligen att ta med sig något sånt där. <laughs> ja, man muckar ju med det, det gör man. <laughs> ja, jo, det gör man ju definitivt. Alltså, jag förstår deras fascination samtidigt också. Speciellt eftersom de är forskare. Det har jag väl lite därför det, det är som det är också att det finns ett intresse. Men alltså, aldrig i livet att jag hade rört den där. Då. De vill ju naturligtvis ta reda på vad som har hänt mm. med de verktygen som de har. Mm. Och det är ju naturligtvis att obducera, plocka sönder, undersöka i mikroskop och liknande. Så ja. det är ju logiskt. Det är ju livsfarligt, men det är logiskt. <laughs> ja, man skulle säkert haft en annan typ av tankegång om man själv nu var forskare för att då... Då skulle man nog vara lite nyfiken istället för bara dödsförskräckte liksom. Mm. Men det, det finns ju en och två personer där som inte verkar ha någon form av riktig forskarutbildning. Utan som, ja vi har ju en pilot bland annat, helikopterpilot. Och den personen, alltså var jag honom så skulle ju bara nej, korstecken, nej, nej, nej. Mm. Och piloten är ju vår um, huvudroll också. Ja, det är det ju. Vi kan ju nämna honom redan nu. Det är R.G. MacReady. Mm. Som spelas av Kurt Russell. Vilken kar. Ja. Han bär ju till och med cowboyhatt. <laughs> ja, det är ju lite fånigt. Att, ja, vi vet du är amerikan. Vi vet. <laughs> <laughs> ja, jag det påpekade faktiskt sällskapet som jag hade vid den här filmen när vi tittade på den också. Att, men vänta, du har en cowboyhatt. Och jag bara, jäpp, han har en cowboyhatt. Men det är Kurt Russell och han kan ändå bära upp den tycker jag. <laughs> ja, alltså det är inte så att jag tycker att det inte passar honom. Men... Um... Men det är lite konstigt ändå att han ska tvingas ha med sig den där, verkligen. Det känns inte som att den gör någon som helst nytta i det där landskapet. Jag får intrycket av att han är så förtjust i den där hatten. Vi får ju aldrig veta varifrån han kommer sen tidigare. så Nej. Det är ju mycket möjligt att han kommer från en plats i Amerika där man vill ha sin cowboyhatt och det är viktigt för en- den tar jag minsann med mig till Arktis vad du än säger. <laughs> ja, är en Texas Ranger, Ja. <laughs> Men om man nu bortser från den lilla egenheten så tycker jag ju mm. att det här är ju en, en solid karaktär att faktiskt få följa. Mm. Mm. Ja, absolut att det är verkligen. Mm. Han är ju ingen perfekt människa på något sätt och vis. Han har en hel del fel och brister och vissa av dem mm. blir eh, ganska uppenbara tidigt när man möter honom. Mm. Oh, ja. <laughs> ja. Men samtidigt är det också väldigt talande för hans karaktär. Mm. För vad är det första vi ser honom göra i den här filmen? Ja, han sitter och spelar schack mot en dator och samtidigt så håller han en flaska i handen också. Mm, ja, han dricker... Ja, jag gissar på att det är whisky eller bourbon. Ja, jag äm... självklart. är väldigt dålig på alkoholsorter så att jag kan inte... Mm. Gissa av etiketten och döma. <laughs> Men ja, han sitter där och spelar mot en schackdator. Och mm. verkar ju också vara ganska duktig för han ser ju rätt överlägsen ut ganska länge. Mm. Mm. Men han förlorar ju genom ett drag han inte kunde förutse. Och vad är MacReady's reaktion på... Den här förlusten Jo han häller ju självklart ur sin whisky i då datorn På kretskorten helt enkelt <laughs> Ja och Man kan ju tycka att ja här, här har vi En typisk dålig förlorare mm, mm. Men vad man inte inser Är att vi har faktiskt fått något Väldigt viktigt etablerat För den här karaktären bara genom Den här handlingen Han hatar att förlora Han mm. spelar för att vinna och han försöker hitta andra lösningar än de som kanske är uppenbara. Mm. Och det kommer ju också gagna honom väldigt väl i den här filmen. Mm. Ja, visst. Och det är ju därför som vi som publik ska följa honom. Därför att han blir en fast punkt i ett kaos. Mm. Mm. Även om det kommer att vara tveksamheter om han faktiskt är människa eller ej. Naturligtvis alla lä utsatta för den paranojan och det ifrågasättandet mm. och eh, mm. det kan vi acceptera men det är ändå mannen som vi följer. Och ja, han är väldigt amerikansk. Ja, han är väldigt karakar. <laughs> men jag gillar verkligen Macready. <laughs> ja, det gör jag också. Sen tycker jag att det är himla intressant att ha honom som som huvudperson också eftersom han är ju inte en del av teamet på samma sätt som de andra för som sagt han är ju helikopterpilot. Och man ser ju aldrig honom måla på med- någon typ av forskning eller sådär. Utan jag ser verkligen, jag ser verkligen på, på saken som att- han, han är ju som där för att vara- ja, den som skjutsar de här forskarna dit de behöver- när, mm. när det behövs helt enkelt. Och det är som så kul att ha någon, någon sån person istället- som inte är den här kanske riktigt rationella tänkaren. För det, det ser man ju som sagt just med- hur han ändå agerar till den början- Mm. Så jag tycker att han är en mer intressant karaktär också än, än någon av de andra på, på bara på den punkten. Samtidigt vill jag understryka att han är ju inte dum som sagt. Nej, det är han ju verkligen inte. Absolut inte. Men han har, han har helt klart intressanta mänskliga drag. Alltså han är ju både han är ju som sagt inte perfekt utan han, han har ju sina brister också samtidigt som han även verkligen, verkligen har en, en vilja att överleva. Mm. Och det gör honom ju sympatisk, åtminstone ja. för mig. Jag menar, mm, mm. jag är ju inte särskilt perfekt själv. <laughs> Nej, det vill jag aldrig. <laughs> Och Jag menar, man behöver inte ha samma brister för att kunna sympatisera. Bara få känslan av att det här är ingen övermänniska som klarar vad som helst. Mm, utan mm. den situationen, den här personen ställs inför är en svår sådan som kräver en del för att övervinnas. Mm. Och det är svårt. Det, det går inte smidigt. Mm. Ja. Som det är i livet ungefär. <laughs> ja, ungefär så, ja. <laughs> Ja, nej, men visst. Som sagt, jag, jag tycker jättemycket om McReady också verkligen. Och jag tycker väldigt mycket om Kurt Russell också. Han gör en, en sjukt bra prestation tycker jag. Och är väldigt, väldigt övertalande. Både när han då är förskräckt och när han är lite panikslagen. När han behåller sitt lugn och är den här coola karaktären. Jag, jag, jag gillar både karaktären och... Och eh, även då den som står bakom den här gestaltningen. Ja, Kurt Russell gör ju ofta en väldigt bra prestation. Det här är väl mm. en av hans absolut bästa, om du frågar mm. mig. Mm. Och det betyget är verkligen väl förtjänt. Ja, det är det. Oh, ja. Han drar ett tungt lass i den här filmen. Ja, <laughs> jag avundas honom inte. Men om vi ska bara titta lite på um, de andra karaktärerna. Jag menar, som sagt, vi vill inte gå ner på individnivå. Men um, mm. Mm. vi har ju ett gäng skådespelare vi verkligen vill um, lyfta fram och ge mm. en eloge. För um, det är överlag väldigt bra här. Mm. Mm. Jag menar, om en karaktär är ja understimulerande eller inte särskilt intressant så är det snarare därför att manuset har valt att inte belysa den här karaktären så mycket. Det är någon i mm. bakgrunden. Mm. Och med den nivån på innehåll så tycker jag ändå att de gör ett bra jobb. Mm, det tycker jag också. Det är ju ändå så att vi har med typ ett karaktärer att göra här. Och alla kan ju inte ha sin egen personliga historia. Och ha sina väldigt, väldigt utmärkande drag och sådär. Och sin, sin plats på det viset. Utan det ska ju vara en grupp människor man följer- men sen är det ju vissa av dem som står lite mer därför att de, de kanske har de har en större roll att spela på grund av framförallt hur de är utbildade och vad de gör för någonting. Ja, för vi har ju doktorer som både obducerar och ja, forskar och har idéer om ditt eller datt och så har vi andra som sysslar med annat och inte kan mm. bidra när det kommer till just det här monstret som de försöker Nej. ta reda på vad det är för någonting. Mm. Därför att mm. Ja, men de har inte den kompetensen. Jag mm. menar, de spekulerar allihopa, det är ju klart. Men de är ju inte kvalificerade att göra slutsatser. Nej. Men det är väl också en av de detaljerna som gör att man kan sympatisera med större delen av den här gruppen. För, ja, jo, de är experter på någonting, men när de hamnar i en situation där inte deras expertis är, så att säga, frälsningen, <laughs> så är de som vilka svenssons som helst. Ja, Absolut, det är inte som att de känns underutvecklade bara för den anledningen utan som sagt det är bara det att de blir lite mera mänskliga av den anledningen för ingen där är någon slags superhjälte och vet precis vad man ska göra i alla situationer och har alltid någonting klyftigt eller bra att säga eller komma med. Ja för det är ju mycket dumheter som sägs och många ja. Ja, ganska irrationella anklagelser som kastas mm. fram och tillbaka. Mm. Men det porträtteras ju så snyggt för att det här är människor inlåsta på en liten mm. yta mm. som bara har varandra att ty sig till och som sagt var, en eller fler är kanske inte vilka de borde vara. <laughs> Nej, visst, det är ju den här paranoian som sätter in verkligen. Mm. Men äh, även om vi inte ska gå in i detalj på de olika karaktärerna och... Ähm, hur de är och hur de agerar och så vidare. Så tycker jag ändå att vi ska nämna dem vid namn. Och naturligtvis vilken skådespelare som gör den här prestationen. För um, jag tycker de förtjänar att få belysas, ärligt talat. Absolut, jag tänker samma sak också. Det, det, vi, vi måste få ge lite cred, som sagt, till det här teamet. Mm. Och Kurt Russell som RG McReady har vi ju nämnt. Men vi har ju även då Wilford Brimley som Dr. Blair. Mm. Och därefter kommer då Keith David som spelar Childs. Och T.K. Carter som spelar Knowles. Vi har David Clennon som gör en roll som Palmer helt enkelt. Mm. Och Richard Dysart som Dr. Cooper. Och Charles Hallahan som är Vance Norris. Och Peter Maloney som George Bennings. Richard Masur spelar Clark. Donald Moffat som Gary. Joel Polis är Fuchs. Och sist men inte minst Thomas G. Waiters som spelar Windows. Det, det var några riktigt roliga namn tycker jag förut i, <laughs> i den här filmen. Alltså att vi har Windows och vi har... Som Mac Ready som, som man skulle kunna tänka som ready också, att, att han är redo. Och så har vi någon som heter Childs i efterhand och det blir så himla konstigt så här när den första gången bara Windows! Windows! Och man bara, hä? Var operativ? Nej, okej, okay, nej. Inte kunster inte operativsystemet utan det är något som heter det. Fast eh, Windows är någonting man kan utbrista i ett vrål lite ibland, faktiskt. Ja, jo, absolut. Windows! Det är ju så roligt att det är han som sysslar med radion också. Så. Ja, det dessutom. Kommunikationsansvarig är Windows. ja. Mm. ja. Men överlag är det här förstklassiga skådespelare. Mm. Det går mm. från riktigt bra till helt okej. Okay. Mm. Lite beroende på situation och mm. eh, vad de utsätts för. Men mm. det är ingenting egentligen som jag vill klaga på. Nej, och det. ingenting jag egentligen vill påpeka som det ena eller det andra. Utan det här är karaktärer som förtjänar att lära kännas för att man ska uppleva den här skräckhistorien. Mm. Mm. Verkligen. Och, eh, som, alltså jag tycker inte att någon av karaktärerna sticker ut för att de syns för lite, och jag tycker inte att någon av skådespelarna heller sticker ut för att de inte då skulle veta vad de gör egentligen. Utan det, det är en grupp som jag verkligen kan känna med och, och jag kan som sympatisera med allihopa och, och verkligen förstå att de, de har som ett, en bra sammanhållning. Mm. Om det är någonting jag ska kritisera. Så är det att en del av dem är lite för lika varandra. Ja, jo det. Det kan jag tänka mig också. För de smälter, haha, lite <laughs> ihop med varandra. Mm. Och det är ju inte bra när man inte ser skillnad på, oh, var det han eller han där? Mm. Mm. Uh, nej, vänta. Det var ju den. Okej. Okay. <laughs> I ärlighetens namn, en del av dem här är kanonmat. Jo, det är de ju tyvärr. Absolut. Och... Det är ju som det ska vara i en sån här film. Mm. Mm. Jo då, vi... jag menar när man har en grupp på tolv personer så förstår man ju att det kanske inte är så att tolv personer går ut levande ifrån den här typen av filmer när det ändå handlar om skräck. Och vad man tycker om det, ja det får vara upp till var och en. Jag tycker att det är, mm. det är helt okej okay, men det antyder ju ibland när en roll inte kommer att vara med så länge. Mm. Mm. När de är lite för... Mm generiska, om man säger mm, så. Mm, mm. Eller när de inte har någonting i sitt utseende som sticker ut. Ja, men visst. Jo, en, del, en del av de här är ju som sagt, som vi nämnde tidigare också, att man, man vet inte riktigt vilken person som har vilket namn, utan då då namnger man dem helt enkelt de, de rollerna som de har istället. Så att man refererar till den ena personen som, ja men det är ju han som är huvudpersonen och den andra som, ja men det är han som är läkaren och ja men det är ju han som sköter hundarna. Mm. Det blir ju mycket sånt i den här filmen. så Sen är det ju, någon måste ju liksom vara den första som, som stupar helt enkelt och och det är ju det är ingenting konstigt heller, speciellt när man har en sån här stor grupp. Och det sätter ju ändå bara en, en viss skräck i gruppen också. Och även för den som tittar därför att när folk helt enkelt upptäcker att vi har hamnat i en livsfarlig situation där folk dör till höger och vänster då, då bildas ju en helt annan typ av stämning också. Mm. Och de kunde ju ha gått en annan väg om de hade velat när det kommer just till namn och att hålla ordning på karaktärer. För vägen de har gått det är ju den att de pratar med varandra som ett gäng människor som har bott med varandra under lång tid. Det känns mm. ganska naturligt och jag menar ganska informellt. Men då blir det ju också det att okej okay, vem var nu vem och han nämner ett mm. namn nu men det är en kille som inte är i rummet. och Men vem mm, var nu mm. det och så vidare. Ja. För det är så självklart för dem men för oss är det inte det. Mm. Det alternativa sättet vore om de hela tiden tilltalar varandra med namn, att de kanske hade haft någon form av namnbrickor eller alltså någonting sådant. Mm. Samtidigt så hade det ju blivit väldigt uppstyltat, det hade ju inte blivit alls ja. lika naturligt. Nej. Men det är ju ganska typiskt i filmer där man blandar in militären att Jo, men där är det nummerbrickor och namnbrickor och det är mm. Mm. namn hit, namn dit, namn där, namn där, namn upp, namn ner. Mm. Visst, man håller reda på vem som är vem, men <laughs> samtidigt så blir det väldigt statiskt. Så. Jo, visst. <laughs> Jag menar, hade jag presenterats för den här gruppen på plats rent av att jag hade varit någon som flög in för att jag skulle agera expert eller vad som helst, så då hade jag ju ändå, oavsett om jag hade skakat hand med alla de här personerna och fått höra deras namn, så hade jag förmodligen glömt bort liksom 90 av namnen, vem som är vem, bara så här fem minuter senare. Så att eh, det kanske är lite naturligt ändå att, att man även som tittare nu har lite svårt för att veta vem som är vem. Jag kunde inte släppa tanken nu på att flyga in dig som expert där. Jag menar, de har rätt långa nätter där så lite bredspelar det kanske inte var ett helt fel. <laughs> Nej, faktiskt inte. Jag tror att vi hade kunnat ha haft mycket roligare än med, med den där schackdatorn. Å andra sidan hade jag ju varit sjukt orolig då över att ha MacReady som min motspelare- eller med spelare ifall det hade varit så att man hade förlorat Och han plötsligt får för sig att hälla ut sin alkohol på spelbrädet Och förstöra spelkorten och sådär Och um, hur kul är det när man är på en forskningsstation som Ja, brädspelsexpert när den då attackeras av utomjordiska hot Jo alltså då har jag ju inte mycket att komma till med, med mina så här. Jo men, men jag har spelat ett strategispel Det påminner jättemycket om det här så jag vet precis hur vi ska ta oss ut Det hade nog inte hänt men hör ni killar, varför lyssnar inte på mig förra? Och så hade jag blivit en person i bakgrunden. Och um, offer nummer tre kanske. Ja, för, förmodligen. Ja. ja, hemskt. Jag har förresten en liten, liten fråga på tal om just McReadys i synnerhet. Och som sagt att man, man ser ju att han, han dricker lite i Ranna. Det något som jag tycker är ganska återkommande väldigt ofta att, att man nästan överkonsumerar lite grann just alkohol på den här stationen och även jag tror att jag har sett en eller två cigarrer också som röks. Alltså vad lever de här människorna på egentligen? För... Man, man säger sig ju inte ha kunnat få ta på någon på två veckor. Mm. Det, det går inte om det är stormen eller vad det nu är som gör att man, man lyckas inte nå ut med sin radio. Men ändå så som sagt överkonsumerar de verkligen sprit och cigaretter men jag antar att det beror på att det är det enda de har kvar eftersom vi aldrig ser någonting annat förtäras. Ja, men samtidigt så hoppar vi mycket i tiden också. Det gör man ju faktiskt förvisso. Alltså från en scen till en annan så kan det ju ha gått en halv dag eller ett par timmar eller rent av mer än så också. Så att det, det är väl helt enkelt så att man har valt att inte fokusera på och se hur de faktiskt äter frukost. Och liksom, nu är det en ny dag utan... Man hoppar rakt in i dagen eller man hoppar från dagtid till kvällstid. Mm. Så. Visst. Det, det gör ju ingenting att man har klippt bort sådana saker. Jag behöver inte se folk äta för att förstå det. Men det blir, ja, för mig blir det väldigt komiskt ändå i just den här filmen när man ser dem dricka så himla mycket som de gör. Från början till slut, alltså verkligen bokstavligt talat. Mm. Och så ser man som aldrig någonting annat ätas. Jag misstänker ju att MacReady inte bara är pilot, utan att han har någon slags allt i allo-tjänst också på den här stationen. Mm. Men trots det så blir det nog väldigt långa dagar på det här stället. Mm. Jo, det lär det bli. Och jag menar, början på 80-talet, där fanns ju inte så mycket underhållning att ha med sig. Jag menar, Nintendo hade inte släppt sig nu. <laughs> Nej, visst. Så jag misstänker att att läsa och att ähm, dricka blir lite utav det som man gör för att fördriva tiden. Ja. Och det är ett rätt så stort läger så jag misstänker att när de har upprättat det här lägret så har de ju naturligtvis fått rejält med ähm, ja, förnödenheter med sig. Mm. Mm. Och de pratar ju också om att de får besök med visst mellanrum. Jo. Och det vore ju jättekonstigt om det inte ingår mer förnödenheter i ett sånt besök, så... Mm. Jag tycker inte det är så orimligt. Naturligtvis blir jag orolig när jag ser den alkoholkonsumtionen, särskilt när de då har både eldkastare och äh, andra vapen i närheten. Ja, visst. Men de verkar ju inte så... Äh, ja, jackassiga att de... Äh, Dricker en hela whisky och sen går ut och gör någonting galet med elkastaren på bakgrunden. Nej, visst. Det är, de verkar ändå ha koll. Det, det verkar de. Men eh, jag vet inte hur mycket mer om både karaktär och handling som jag vill ta upp. Jag menar, efter att de har varit och hämtat grejerna på det norska lägret och de börjar forska vidare så börjar ju också själva skräckscenariot att eh, mm. eskalera. Mm. De hör oväsen och springer in till förrådet där de har hundarna och ser ett monster mm. som, ja fullständigt lever rövare där inne. Och det är ju då de verkligen inser att nu är det här på allvar. Mm. Jo, nu, nu är det brunt, verkligen. Nu sitter de i skiten. Vi har gått från rött läge till brunt läge. <laughs> det är det mest extrema, verkligen. Och det är ju i samband med det som de börjar inse det här med att det här monstret kan kamouflera sig som en av dem. Mm. Och de börjar bli misstänksamma. och mm. I princip så spenderar de ju alltid i och kring lägret antingen utanför, mellan byggnaderna eller, ja inne i byggnaderna ja. så där blir det inte så stor skillnad men det är ju å andra sidan ett fängelse så som läget har blivit mm, mm, visst de är ju verkligen fast där nu som mm. sagt, det är inte tur talar på om att ta sig därifrån förrän man faktiskt har lyckats handskas med det man har där nu som, som helt plötsligt verkligen sprider den här skräcken Mm så allt de kan fokusera på är ju egentligen att försöka neutralisera hotet. Vad är väl det jag bara? Men det är ju inte lätt när paranoian springer som en löpeld genom lägret. För Nej. <laughs> det blir ju som sagt väldigt drastiskt. Och ja. där är ju fantastiska scener när ja, monster avslöjas. <laughs> och börjar att leva rövare och de försöker... Ta hand om det och mm. Mm. det skördar andra offer och... Mm. Mm. Ja, ja det, det är ett fullständigt kaos, verkligen. Och jag lider verkligen mer om det, är så hemskt alltihopa. <laughs> Samtidigt som det är, det är så otroligt spännande, naturligtvis. Ja, det är ju det. Det, det, är, det är verkligen fruktansvärt, men det är också helt olidligt spännande. Mm. Och den stora frågan är ju alltid, vem är vem? Vad är mm. vad? Och vem kommer att överleva om någon? För som sagt, vi är på brunt läge när vi <laughs> når halva filmen. Så det... Ja, jo. Alla halkar omkring på bananskal som ligger i skiten. <laughs> Dock måste jag skjuta in en sak som jag tycker är fantastiskt smart. Mm. Och som är också väldigt relevant för hur de försöker att um, ta reda på vem som är vem. Mm. För de har inga, tyvärr, blodprov eller liknande kvar. Det har blivit förstört. Så att de kan inte särskilja vem som är monster eller ej. De har, mm. ja, de har inga DNA-bevis. Mm. Men listar ut att huh, det här monstret reagerar väldigt starkt på värme eller eld. Och de därför gör ett blodtest på alla i gruppen. Och det är en scen som jag tycker är otroligt bra alltså. Ja, det är det verkligen. Oj, oj. oj. För de har ju ingen aning om det här provet faktiskt funkar. Mm, mm. Men de resonerar ju som så att varje cell på det här monstret verkar ju agera individuellt. Mm. Så att om det utsätts för skada så kommer det att avslöja ja, vem det är hämtat ifrån. Mm, mm. Men som sagt, de vet inte. De kan mycket väl bara vifta i mörkret och... Mm. Där har vi en av filmens absoluta höjdpunkter i spänning. Ja, det är, det är en stark scen och en. Som sagt, den är, den är extremt häftig. Den är väldigt, väldigt spännande. Och, och just så alltså, att det bara kulminerar, vi vet inte vart jag ska ta vägen. <laughs> Men då är det kanske dags för oss att börja prata om det där vi kan prata mycket friare. Det vill säga det visuella. Ja, för visuellt är den här filmen verkligen. Mm. Alltså på ett helt annat sätt än vad jag trodde när jag såg den här första gången. För jag har fortfarande starka minnen från när jag första gången såg den här filmen. Vilket faktiskt inte är längre sedan än ja, tio år ungefär kanske. Mm. Faktiskt, det, det är inte så himla länge sedan. Ja, det är faktiskt mer nyligen för mig. Jag kommer inte ihåg exakt när, men skräck har aldrig varit riktigt min favoritgenre. Men... Jag tänkte att Nej, men det här är ju en sån film som man måste se. Ja, Och visst. jag ångrar mig inte för fem år alltså. <laughs> Nej, verkligen inte. Alltså, jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig när jag såg den. Och jag, jag hade väl egentligen förväntat mig någonting helt annat. Men, men det var inte som att jag ändå blev på något vis negativt påverkad av det. Och samma sak för då den här personen som jag såg filmen med nu hade också förväntat sig en helt annan typ av skräckfilm än vad man får och eh, jag tror att det handlar väldigt mycket om just det visuella för det är väldigt väldigt starka visuella scener i det här sånt som man kommer ihåg verkligen till nästa gång man ser den mm. och det är en jättestor styrka för den här filmen, det är det ju Ja, för det här är ju ja, faktiskt eh, lite av en kronjuvel när det kommer till praktiska effekter mm, mm. men eh, jag skulle ju inte säga att de är perfekta jag har ett par klagomål som vi kommer att komma till. Men eh, överlag så är ju det här sanslöst bra gjort. Ja, oj oh, ja, herregud. Och det, det påpekades också när jag, när jag nu såg den här filmen i Sällskap. För den personen bara, vänta nu, när sa att den här är gjord? 80. <laughs> För det är sjukt, sjukt hur mycket tid man har lagt ner verkligen på de praktiska effekterna. Det ser helt spektakulärt ut. Inte allting självklart. Alltså en del saker ser man ju verkligen att jag har. det här är en 80-tals-effekt verkligen. Mm. Men, men det är mycket som är så skrämmande bra gjort verkligen. Så att Jag får ju mardrömmar av det nästan mm. än idag alltså. Ja, det förvånar mig inte alls. <laughs> ja, det är, det är en monströs film mer än vad jag trodde den skulle vara och som sagt, det, nu är inte det är någonting negativt så, men alltså shit <laughs> jag säger bara det mm. men det märks ju att John Carpenter har verkligen tänkt till och insett att om jag ska göra det här mm. så kräver det det här det vill säga mm. Mm. starka visuella effekter mm. då måste jag se till att de funkar och är bra Mm, mm. innan vi börjar filma. Ja, absolut. Så att man verkligen som, som tittare liksom köper det som händer. Mm. Och jag köper det mesta som händer här. Mm, samma här. Där är ett par logiska små hmm, men vänta nu, varför, varför så? <laughs> jo. Men det är snarare en tolkningsfråga. Mm, Och mm. så är det naturligtvis ett par men vänta nu här, det där funkar inte. <laughs> men de är för förbaskat få ja visst för att vara en, en film som är från den här tiden och så pass mycket ändå praktiska effekter man använder mm. det är imponerande Ja, för den här filmen är alltså över 30 år jag menar <laughs> man förväntar ju sig en hel del åldring på specialeffekterna men mm. Mm. Äh, det, det är skrämmande det var mycket som åldrats väl här faktiskt. Ja, jo, alltså både, både skräcken rent manusmässigt, den här spänningen men också skräcken som är rent visuell de, det står så jättebra, det gör det verkligen. Jo, men det här hade kunnat utspelas när som helst. Mm. Det mm. enda som avslöjar lite tekniken det är ju um, MacReidis um, schackdator. Ja, jo den är inte ny om vi säger så. Nej. Men all annan utrustning är ju ganska traditionell och sådan som fortfarande används. Mm. Och de, de är liksom ganska neutrala som karaktärer också. Det enda jag verkligen reagerade på som jag tyckte var så här lite årsköna <laughs> 80-talet det är ju att det är en av personerna som när man träffar honom första gången så eh, skater han ju runt i, i den här forskningsstationen på sådana här rullskridskor, alltså sådana här som hade fyra stycken hjul inte på, inte på rad utan du vet precis som en bil har sina hjul placerade och så att han hade typ någon så här svettband eller svettpannband för huvudet. Det kändes väldigt så här 80 tals vibbaktigt, verkligen, som är väldigt charmigt tycker jag. Det är ju det som är riktiga rullskridskor. Ja, det är ju det. De andra är ju sådana som brukar kallas för inlines. Ja, exakt. Mm. Så att man, man ser ju verkligen att eh, filmen är gammal på det vis jag mm. tror inte att det är många som, som skatar runt på just rullskridskor idag <laughs> Ja, kanske inte men um, det är ingenting som stör direkt Nej, nej Jag menar, det är ju det lilla datorer man ser använda som mm. man inser, ja, det här är gammalt och mm. eventuella mm. sådana populärkulturella referenser mm. Men det är inte överdrivet mycket sådant därför att det har ingenting med filmen att göra och därför har nej. inte Carpenter lagt in det Nej, visst. Men det som har varit det tuffaste jobbet att göra visuellt i den här filmen det är ju såklart monstret. Ja, visst. Och monstrets alla inkarnationer som den har under mm. den här filmen för den ser inte ut på ett sätt två gånger. Ja, nej. Den där är ju ganska otrevlig på... Alltså varje gång man ser den så är den otrevlig på ett helt nytt sätt. Och gör helt nya saker också. Ja, Mm. för um, det spricker upp och öppnas munnar där munnar inte ska vara och mm. Mm. tänder och tentakler och sådant ja visst den är ju helt förvriden åt alla håll och kanter alltså, det, det är bara en enda stor sörja oftast mm. och det är ju det som är så fantastiskt fascinerande ja. för vi som art med de flesta djuren vi har i våra floror och faunor på den här planeten har en anatomi som vi är fast i Mm, mm. Jag menar, vi kan inte helt plötsligt byta plats på munnen eller eh, få eh, flera ögon eller eh, en tredje arm eller något sådant. Då får vi vänta ett par miljoner år på att evolutionen ska fixa det. <laughs> Men den här valsen kan ändra sin fysiska struktur på sekunder. Mm, mm. sen blir den ju inte snygg men <laughs> det är ju inte riktigt meningen <laughs> nej visst det är, men de praktiska effekterna är snygga av just den anledningen för det är verkligen alltså spektakulärt hur man verkligen visuellt har lyckats liksom åstadkomma det här och få den att se ut så förvriden som den gör och ändå ha liksom rörliga leder i sig lite här och var som ändå känns väldigt Alltså naturligt, jag menar, det, det ser inte allt för, allt för konstigt gjort ut, utan det ser verkligen ut som en, en förvriden skapelse som verkligen som är en organism som faktiskt lever. Jo, men när den tappar fokus på vad det är nu den försöker att förklä sig som, mm. så känns det inte så konstigt att hudtoner och sånt förvrids, därför att den verkar ju snarare ha något slags ja, köttigt rött över sig, <laughs> så att... Mm, mm. Att det övergår i det känns ganska naturligt. Ja, den är ju en sak. Ja, <laughs> det är ju precis vad den är. <laughs> the thing med the thing är att den är en, en thing, helt <laughs> enkelt. <laughs> Och det är ju väldigt lätt att hamna i en situation där det ser så extremt ut att man, man kan inte köpa det. Mm. Det är någonting med hur det presenteras steg för steg- Mm. som gör att man, man köper det för det blir lite extremare varje gång och när man accepterar accepterat den nivån så kommer nästa, så kommer nästa mm. så det blir en så alltså jämn kurva i obehag mm. Ja, det blir ju verkligen det som sagt, man, man, man är precis som forskarna eller ja, och även då de som inte är forskare på den här stationen men precis som medlemmarna i den här gruppen så upphör man själv, känner jag, aldrig att förvånas över vad den här saken är kapabel till att göra hur den kan förändras, hur den kan se ut mm. och det, det är ju så himla skrämmande verkligen att den har de här möjligheterna att verkligen dela upp sig själv och öppna upp sig själv alltså det den är verkligen ett monster utan dess lika. Mm. Alltså, det är nog en av de mest förskräckliga monster jag har sett på film. Och det är ju det som är så fascinerande också. För att det här är någonting från en annan värld. Mm. Vi vet inte om det är ja, som den arten faktiskt är. Eller om det är ett biologiskt vapen. Vi vet mm. inte. Nej. Och mm. båda möjligheterna finns ju. Mm. Det är ju någonting som går lite för långt med i 2011 års film, men ja, vi kommer just. dit. Mm, mm. Men nu har vi verkligen höjt det här monstret och alla de praktiska effekterna till skiarna. Mm. Så det är väl dags att jag börjar att gnälla lite på det där som jag tycker inte riktigt funkar. <laughs> ja. Och det är väldigt få saker faktiskt. Till exempel är det det att man eh, får intrycket av att den här saken när den då är i ja, sitt sakiga tillstånd, när den ser helt <laughs> förskräcklig ut mm. är väldigt snabb och rör sig väldigt snabb i skuggorna. Mm. Mm. Men så fort den kommer i bild så kan den knappt röra sig alls. Eller att ja, tentakler och sånt svejar ju runt men, men den har väldigt svårt att röra sig eller springa iväg tillbaka till skuggorna. Och det är kanske någonting man inte tänker på direkt när man ser det för att man blir liksom precis som karaktärerna som ställs inför det här monsteret liksom, så paralyserad ja. och ja. det är förmodligen det som är meningen att man ska fokusera på men mm. helt plötsligt så blir den väldigt stel och har väldigt svårt att röra sig. Mm för det är många scener där den hade bara kunnat kasta sig fram och så hade ja, filmen varit slut. <laughs> ja, jag, jag, jag tänkte på precis samma sak många gånger just som du säger att den blir så himla, att den är så himla stel ibland för till och från så är den helt fruktansvärt snabbvärt i något så här hur dör som helst och bara typ sväljer med män människa hel eller någonting. Men sen nere på så ska det ta jättelång tid på sig för att just liksom avslöja vem den är att verkligen veckla ut sig. Och att den bara står liksom rakt upp och ner och blänger. Eller jag vet inte vad den gör egentligen. Den tar god tid på sig i alla fall. Kanske fundera på hur den egentligen ska liksom äta upp någon av de här människorna som den har dukat framför sig. Jag vet inte var det är den står och, och filosoferar över ibland. Den har kanske bara svårt att bestämma sig vem som ser godast ut. <laughs> <laughs> jag tror det ibland faktiskt. <laughs> Nej, men det är som sagt vad... På grund av begränsningar med de praktiska effekterna naturligtvis. Mm, ja, givetvis. Och ingenting som kanske stör jättemycket. Men mm. Mm, om man nu ska kritisera någonting så är det ju det. Varför är det smidigt här men inte mm. där? Vad har förändrats? Det blir de här klassiska, tycker jag, situationerna där en person... Eller ett monster tar för lång tid på sig att faktiskt agera när det känns som att ja, men på de där fem sekunderna så hade jag åtminstone hunnit springa därifrån eller så hade jag hunnit ha ihjäl den där saken eller vad som helst. Mm. Men, men man tar de fem sekunderna på sig förmodligen bara för att du som tittare ska ju verkligen kunna supa in det som händer. Ja, naturligtvis. Filmen är ju gjord för tittarna. <laughs> ja, och den är ju väldigt visuell och spektakulär och sådär. Men som sagt, det blir väldigt konstigt till och från när allting bara stannar upp liksom och pausar helt plötsligt. När tempot har varit som det har varit. Mm. Men du, vi skulle ju kunna sitta och prata om specialeffekterna och allt det visuella i den här filmen hur länge som helst. Ja. Faktiskt. och vi skulle kunna börja plocka fram scener och säga vad vi gillar och vad vi tyckte mm. funkade bra och vad vi tyckte funkar mindre bra och så vidare mm. men då kanske vi också är inne och trampar lite på vad som kommer att hända och förstöra spänningen Mm. Samtidigt tror jag inte att våra stackars lyssnare skulle orka höra oss i tre timmar pratande som eh, samma monster. <laughs> Nej, hur varierande det här ändå eh, faktiskt kan vara och sådär så tror jag att det kan bli lite långrandigt ändå. Så vi kan väl bara helt enkelt eh, summera det visuella som att det här är äckligt bra gjort. Ja, äckligt bra, verkligen ett bra sätt att uttrycka sig på. <laughs> Men innan vi går vidare till äm, nästa film mm. så är det en sak som måste påpekas och det är musiken i den här filmen, helt rätt, helt rätt. Och att kalla det musik är egentligen helt fel. Mm. Mm. för det är inte musik, musik. Nej, det är snarare ljud som förhöjer stämningen. Mm. Mm. Det påminner mer om hjärtslag ibland och uh, mm. jag måste ju ärligt erkänna att mycket av det kusliga kommer ju i musiken. Absolut, det, det är så himla skönt hur underläggande som musiken är i den här filmen. Mm. Att man har många gånger bara ett doft dunkande i bakgrunden och ofta så är det ju även rent av helt tyst på sina ställen där man idag absolut skulle förvänta sig... Det är så betydligt mer. Även om nu den här chansen inte nödvändigtvis behöver förknippas med en musikkavalkad. Men ändå så tenderar det ju oftast vara det här att nu ska vi bygga upp lite skräck eller spänning så vi lägger på en hel stråkorkester här. Mm. Eller ett rockband för att göra en häftig scen med mycket action. Ja, ja visst. Nej, det är ingenting sådant utan det är mm. långa toner som hjärtslag eller utdragna mm. toner som bara ligger Mm. Mm. Och det är fantastiskt. Ja, det är det verkligen. Ja, det, det, det bidrar till så himla mycket- så att det går inte verkligen att beskriva- utan det här det är liksom ett ljudspår- om man nu ska kalla det för det- som man verkligen behöver få uppleva. Mm. Den, den bidrar till jättemycket- verkligen av just spänningen och stämningen- i den här filmen. Det är så enormt snyggt gjort- mm. Och det fina med den är ofta att du vet inte ens om att den är där. Nej. Mm. För den är inte där för att säga, hallå, lyssna på mig, jag är musik här. Mm. Mm. Nej, den är där för att förhöja det som händer i bilden. Mm. Så du hör den, men du registrerar den inte som musik, utan mm. bara känner hur den lyfter. Ja, mm. ah, det är så snyggt. Det är mm. så snyggt. Jag önskar att fler filmmakare kunde arbeta så här för... Um, det börjar bli lite tjatigt med den andra varianten. Mm. Jo, det börjar ju som att bli det, som sagt. De här slänga på en stråkorkester eller slinga på någonting som verkligen ska vara actionmusik och så. Och det är inte så att jag har något emot att ha det i filmer. Men variationen och blandningen kunde varit lite mer um, utökad. Mm. Absolut. Så mer av det här i filmer där spänning eller eh, olustiga känslor ska vara med för mm. det är snyggt. Det är snyggt. Mm. Men om vi då tar och hoppar lite framåt i tiden eller i alla fall produktionsmässigt däremot om vi tittar på handlingen så går vi tillbaka ett par dagar rent utav men <laughs> roligt nog. Ja, oh, det är så härligt när man um, gör så kallade prequels flera år senare för um, mm. det blir snurrigt med tidsperspektiven. <laughs> ja, det blir ju det minst sagt men man styr upp det ganska bra här i alla fall. Ja, och jag tycker ändå de har styrt upp det förhållandevis väl innehållsmässigt. Mm, mm. mm jag också. Men äm, tyvärr är det ju ändå en hel del som vi måste peka på och skaka huvudet åt. Mm, mm. Men är det kanske bäst att spara var sak till sin tid och sin plats? <laughs> Om vi börjar från början. Vad handlar The Thing från 2011- om. Jo, den här gången hoppar vi då som sagt några dagar längre bak i tiden, strax innan de ödesdigra incidenterna på den amerikanska forskningsstationen. Där paleontologen Kate Lloyd får en inbjudan till en norsk forskningsstation på Antarktis där man säger sig ha gjort ett otroligt fynd och behöver hennes expertis för att kunna undersöka närmare. Oförmögen att tacka nej till erbjudandet bestämmer sig Kate för att resa iväg och väl på plats är upptäckten minst sagt spektakulär. Djupt ned i isen har man nämligen snubblat över ett jättelikt rymdskepp och inte långt därifrån finner man dessutom det man tror är skeppets pilot, nedfrusen som man nu med Kates hjälp vill hacka ut i ett isblock och transportera tillbaka till basen. Operationen utförs problemfritt och väl hemma igen så firar man upptäckten med pompa och ståt eftersom detta utan tvekan är en fantastisk händelse. Men snart får man all anledning till att börja oroa sig då isen som håller den utomjordiska varelsen fången har börjat smälta. Ja du, och smälta rätt så fort också för den delen. Ja. Jo, panikartat fort verkligen. Men ja, jag förstår ju om det är lite varmare i de här stugorna där de bor i kontra... Där ute mitt i tunnran så att säga. <laughs> Men eh, i ärlighetens namn, jag får aldrig intrycket vara sig i den här eller i eh, den gamla filmen där eh, man ser resterna av det här isblocket. Att mm. det rummet är särskilt varmt. Det verkar ju snarare vara en utbyggnad på forskningsstationen. Jo, alltså den, den ser absolut inte ut att vara just ett, ett rum där man verkligen ska spendera mycket tid i utan det som du säger, det ser verkligen ut som ett, som ett gammalt skjul bara så att nog tog det ju temperaturen vara betydligt lägre där inne än vad den är då i de här uppvärmda delarna som jag tänker mig. Mm. Så att baserat på en del spekulationer som de gör i den gamla filmen så kan man ju anta att den här varelsen kan helt enkelt gå med på att bli nerfryst- för att den kan tina upp sig själv- när den känner att... Mm, mm färskt villebråd. <laughs> <laughs> Och att det är det som händer här. För um, mm. Mm. det är ju en del spännande scener- just runt upptidningen. Jo, det är det ju. Och alltså... <laughs> Jag, jag tror väl också det. det känns ju som att de borde ju verkligen, verkligen ha kunnat räkna med just att ja, men den här isen kommer att ta så här lång tid att smälta. Speciellt när de ändå har en expert på, på plats som verkligen vet hur man då på ett säkert sätt ska kunna få ut saker från is och kunna transportera sådana saker och att det bevaras och så vidare. Så det ju väl egentligen kanske ha mer med den saken att göra att det är varelsen som faktiskt påverkar isen för... Det finns ju en scen där en person faktiskt är framme vid isblocket och liksom känner på ytan och märker att det har smält ganska mycket verkligen. Och jag tror nog att, att det ska vara lite så här, men då, det här känns inte helt naturligt. För vi, vi får ju som verkligen ingen, alltså det görs ju ingen indikation om att oh, det är så varmt här så att isen smälter av det. Utan det, det tycker jag också kan vara uppe lite grann för vad man vill tolka det som. Mm. Men jag vill faktiskt hoppa tillbaka en bit i filmen. För vi hoppade ju en rätt bra bit fram nu. Jo, det gjorde vi. Jag vill faktiskt hoppa till de inledande scenerna innan vi ser titeln. Mm, mm. För till att börja med, de har ju faktiskt norska skådespelare i den här filmen. Ja, det är så rätt. Killen som spelar normannen i den gamla filmen kan man diskutera om han faktiskt är Norman för... Eh, de första meningarna låter norskt, sen blir det väldigt mm, mm. holländskt. Så jag är inte helt övertygad om att de faktiskt har haft en norman på plats. Det är ju mycket möjligt att det faktiskt är, men det låter konstigt. Här har de ju faktiskt norska skådespelare. Mm, mm. Och de sitter och kör runt i något terrängfordon på en jätteis och berättar fräckisar. ja. Och, alltså de verkligen understryker att det här är en riktigt snuskig fräckis. Ja, det, det är lite lustigt verkligen att inleda det med att man får se de här personerna som ska vara forskare som sitter och drar en sån pass sjukt grov verkligen snuskig fräckis dessutom. Mm. Jag ger en väldigt lustig bild av karaktärerna. Jag vet inte om det är att man tycker att normen är överlag då, då tycker de om att dra fräckisar. Ja, vad man etablerar här direkt är ju att normen är så att säga, skandinaviska vikingar det är väldigt ja, bordust och mm, mm. inte särskilt sofistikerat och så vidare och så vidare mm, mm. kanske inte meningen, kanske bara var tänkt att vara något skojfriskt men det är ju faktiskt den bilden som etableras ja. och mm. den bilden bibehålls till viss del också under resten av historien mindre och mindre tack och lov tills det är för sent men <laughs> det är ju en annan historia men helt plötsligt så hör de ju på något slags ekolodsapparat. Jag har ingen aning om om det är något de har hittat på för filmen <laughs> eller om det faktiskt är ett redskap som existerar. Det ser förhållandevis verkligt ut, men mm. Mm. ändå. De eh, lyssnar och hör att det är någonting under isen. Och vad händer? Jo, den brakar ner i ett hål. Ja, visst. Helt plötsligt. Och det tyckte jag var så oerhört fånigt. Härligt talat. Jag hade mycket hellre köpt att... Alltså, det här låter helt vansinnigt. Det är inte alls vad det ska låta här. Jag menar, det är is. Vi måste undersöka det här närmare. Ja, jag tror faktiskt att det är ett, ett stort föremål här nere. Det hade jag köpt mycket mer. Men nej, mm. vi måste braka ner så att de skriker och glider. Och det bara far och fram. Och, och de naturligtvis stannar precis innan det blir riktigt farligt tänder lampan och vad ser vi jo ett rymdskepp mm. Mm. och bara där skrek jag faul <laughs> <laughs> <laughs> för där försvinner ju alla spänningsmoment om att vad är det de har hittat, vad är det vi ska undersöka ja det vet mm. vi redan ja men de vill ju göra den här jättesnabba återkopplingen känns det som till till då The Thing som är John Carpenters från 82 därför att som, som du sa i början av det här avsnittet man förväntar sig väldigt mycket att det här ska redan folk veta, därför att de som ser den här filmen har redan sett den gamla klassiska mm. och därför vet de att det vi hittar nu det är det här rymdskeppet, vi vill få ett visuellt bevis på att nu kan vi koppla ihop de här filmerna med varandra, därför att de här norrmännen som då är ute och kör den här snö, liksom traktorn eller de kallar det för snöforonet de snubblar nu över Rymdskeppet, som vi har sett i den andra filmen. Ja, och det är bara en av flera sådana här, jag menar, blinkningar till um, publiken. Att, ser ni? Mm. Ser ni? Mm. Det hänger ihop. Det hänger ihop. Den de gamla filmen. Den här de hänger ihop. De, de. Samtidigt så um, har de tagit sig friheter som gör att den bryter med den gamla filmen. Men ja, nu är det ju naturligtvis svårt att avgöra avstånd och liknande på de här arkivbilderna och filmklippen som de sitter och tittar på i Carpenters filmversion mm. men där ger man intrycket att um, de har sprängt fram det här skeppet så att det hålet som man ser har de åstadkommit mm. Mm. i den nya filmen då har de grävt tunnlar till skeppet mm. och att det senare är skeppet själv som um, åstadkommer det hålet mm. Grejen är bara den att eh, på de här gamla filmklippen då som de tittar på arkivbilderna så är det full bemanning som står och tittar ner i det här hålet. Men vid den tiden i den här filmen så har eh, rätt många dött. Ja visst. Mm. Så det är liksom så här, men vänta nu här, du gör en jättegrej att kolla vad vi kopplar samman samtidigt har du så grova fel i dig. Ja det är ganska ganska klantigt att göra just det där misstaget också för som sagt vi som har sett den här filmen har ju ändå sett den fler än en gång många av oss också och man har ju ganska starka bilder av hur det såg ut och man, man vet vad man ska förvänta sig för man, man vill ju se de här hopkopplingarna och man vill ju se att det ska göras rätt också så det här är en, en, en ganska klumpig grej tycker jag verkligen att, att man inte kunde lappa ihop Mm. Alltså det är ju för att de har velat göra fantastiskt fina effekter. Mm. Och det är ju häftigt att de har grävt tunnlar och det är då dåft ljus som går genom flera meter med is. Och man ser det här då väldigt imponerande skeppet och så vidare och mm. så vidare. Mm. Jag fattar det är häftigt men du får ju välja. Ska du göra en film som till synes då sömnlöst ska kopplas ihop med den gamla eller vill du göra en helt ny och göra vad fasen du vill? Välj mm. en för du kan inte göra båda samtidigt. Jag, jag trodde faktiskt inte att vi skulle få se riktigt så här mycket av rymdskeppet som man gör i den här filmen utan att de bara skulle etablera att nu hittar de rymdskeppet och sen vet vi ju typ vad som händer efter det. Mm. Så jag har varit väldigt förvånad över hur pass mycket de verkligen ville visa. Och ja, det är lite så här lite väl mycket det var mycket action nästan i den här inledningssekvensen. Jag tycker det börjar sjukt bra i den här filmen för jag gillar den här återigen ganska underläggande musiken och det är väldigt, väldigt ödsligt där de håller på och kör och säger precis så händer det någonting ändå. Det, det finns en väldigt stor spänning där just innan de brakar igenom isen verkligen som jag, jag gillade verkligen. Mm. Om man då bortser från det udda valet med Freckisen så känns det ju väldigt naturligt. Alltså det här ja, är... Ja. Tre män som arbetar tillsammans och um, har umgåtts väldigt länge och känner varandra förmodligen lite för bra vid det här laget. Mm. Och um, de försöker göra det bästa av situationen. Mm. Det känns genuint och um, mm. det är någonting jag applåderade i den gamla och det är någonting jag väljer att applådera till stor del här också. För um, mm. Mm. mycket av det som, som ska kännas äkta vardag för de här känns äkta vardag för de här. Mm, mm. Även om de nu har någonting väldigt speciellt som har hänt. Så det, det kretsar ju mycket kring den här upptäckten. Mm. Hyfsad balans, ärligt talat. Var jag verkligen kliar mig i huvudet och undrar hur tusan tänkte ni nu? Och det är det faktumet att här är amerikaner i den här filmen. Mm. Det är ju inte bara då äh, den här unga paleontologen som... Äh, –blir vår hjälte och karaktären som vi ska följa lite närmare. Det är ju även ett par piloter. Mm. Och det ifrågasätter jag väldigt mycket därför att... –de vet vilka som var på det här norska lägret i den gamla filmen. De gör en stor grej av att ja, det var bara norska forskare– –och det här hände si och det här hände så. För de har... Mm pappersarbetet de har plockat för att försöka lista ut vad som hände. Ja. Tror du inte att det här skulle stå någonstans att det var amerikaner på plats? Jo, förmodligen. Och det är, det är ju väldigt tydligt verkligen tycker jag varför man har valt att göra det här. Och det är ju helt enkelt för att norrmännen ska få en, en anledning till att prata amerikanska. Mm. Så att man verkligen förstår vad som sägs. För att annars skulle det ju bli en norsk film med undertexter även för den amerikanska publiken. Men det har man ju löst på många sätt tidigare. Till exempel att karaktärerna börjar med att prata norska men så glider de över till då engelska för mm. att um, det är en engelsk film, så att säga. Mm. Och mm. säg vad man vill om det, men det är ju ändå ett sätt och det funkar. Men um, ja, som du säger, det är ju för att de ska prata amerikanska men jag tror nog att um, den riktiga anledningen... Det är att eh, amerikanare, det vill säga den amerikanska biopubliken, kan inte acceptera norsk hjälte i en amerikansk film. <laughs> Nej, det kan det faktiskt också vara. Det har du helt rätt i. De eh, är de enda som kan vara hjältemodiga. Alla andra är kanonmat. Mm, mm. ja men hur skulle det se ut egentligen som sagt om det då var en, en amerikansk producerad film men alla i filmen är ändå norrmän och alla pratar norska och den som är hjälpte är precis som varandra mm. alltså en norrman eller en, en norsk kvinna ja alltså jag hade ju inte haft ett problem om det var amerikanska skådespelare och de försökte låtsas att de var norrmän eller något sånt det är ju jättekul att de faktiskt har norska skådespelare och det ska de ju ha en Oj, ja. stor elog ja. för Mm, mm. Men alltså, det här är handlingen, och det är den ni har skrivit under på att ni ska arbeta efter. Det här är lite taffliga justeringar. Okej, okay, jag vet, det är för den amerikanska publiken, men ändå. Var konsekvent. Det är väl A och O i det här. <laughs> ja, jo, alltså då är det speciellt när man som sagt, jag får ju verkligen den... Den känslan i då John Carpenters The Thing att det här är ju en hel norsk station, det finns bara normen på den. Det är därför ni också bara hittar de här ä, norska ä, anteckningarna och dagböckerna som är helt hopplösa då och översätta i stort sett för att det är ju som ingen som verkligen talar norska mm. på, på den amerikanska stationen. Så ja. Det, det blir lite att det säger emot sig Även om jag, jag kan ändå tycka att det är, det är hyfsat snyggt skött. liksom att ja, men det är de här två piloterna som är amerikanare. Och sen har vi då Kate Lloyd som flygs in som expert. Sen tycker jag ju självklart, hade man ju kunnat flyga in en norsk expert. Det känns för som att då måste det finnas någon norsk paleontolog som är lika bra som Kate. Mm. Varför just henne, liksom. Men. Ja, Jag kan köpa det där ändå över trampet eller vad vi ska säga. Det är just därför att man vill försöka då anpassa filmen så att det ändå ska pratas amerikanska av en, av en naturlig anledning. Mm. Och de gör ju faktiskt på tal om just det här med norska och eh, engelska att eh, där är ju några som inte pratar engelska. Nej, visst. Och mm. det är ju relevant även senare för eh, John Carpenters film när mm. handlingen då förflyttas ett par dagar senare. Mm, för mm. normannen som dyker upp på den amerikanska basen kan inte engelska. Har väldigt Nä. svårt mm. att uh, göra sig förstådd samtidigt som han är ganska, ganska desperat om vi säger så. <laughs> mm, mm. Så där har de ju faktiskt klippt ihop det väldigt snyggt. Mm. Så uh, eloge för det. Och ja, jag kan köpa att Kate här då är någon slags, ja den ledande inom fältet så att de verkligen vill ha henne. Mm. Men då kunde de ha slängt in någonting om att det här är hemligt och inofficiellt och äh, si och så, eller äh, vi har ännu inte äh, erkänt det här för någon myndighet, bla bla bla, för att äh, mm. Mm. vi vill veta vad det är vi har först. Då hade jag fattat att pappersarbetet var väldigt kryptiskt och att äh, det var svårt att hitta de här grejerna i. Men jag äh, får inte riktigt en vibben, tyvärr. Mm. Det är ju en slutsats som jag får dra personligen, och då sitter jag ju och skriver en del av filmen åt filmmakarna- och det är väl inte meningen. <laughs> Nej, visst. Men som sagt, de hämtar ju Kate Lloyd till det här lägret- och visar henne det här skeppet. Och även mm. det de misstänker är piloten. Ja, för det är ju då det som är som sagt- Kates riktiga uppgift här. Hon som verkligen är van vid att arbeta med ja, olika typer av organismer och vävnader som man då har forslat ut från isen på ett eller annat sätt. Så att hon, hon ska ju vara experten som verkligen vet hur får vi nu upp den här ja, varelsen från den här isen utan att vi skadar den. Och naturligtvis behandlar den på ett sätt så att man kan få bästa möjliga resultat i ett laboratorium. Mm, mm. För det är ju väldigt lätt att skada något sånt här i processen. Mm, mm. Det är någon slags så här, professionell känsla i arbetet ändå. Sen får man ju inte riktigt se när de skär loss det här äh, isblocket för att frakta tillbaka. Men ändå, man behöver ju inte se alla små bitar i ett arbete för att man ska <laughs> förstå att arbetet är gjort. Nej, verkligen inte. Jag menar, vi får ju ändå se att den förslas in i basen och vissa så här skeptiska blickar till att, behöver du verkligen göra det här? Vad gör den där saken här i vårt i läger eller på vår station egentligen? Mm. Och det, det räcker ju verkligen så. Mm. Och eh, sen händer ju det som jag misstänker är vad som får alla de här händelserna att faktiskt eh, gå igång. Och det är att eh, huvudforskaren vill så väldigt gärna ha ett litet prov. Ja, givetvis. Men vi har ju en, en främmande organism här. En varelse från en annan värld. Så självklart är han ju extremt intresserad av att få något form av värnatsprov från den. För att kunna undersöka och titta närmare på. För att, ja men det är ju utomgjordiskt. Så givetvis är det ju väldigt fascinerande. Så jag klandrar inte honom, men... Ehm... För någon som de säger att han ska vara så oerhört professionell så var det väl kanske lite överentusiastiskt och klumpigt. <laughs> ja. ja, jo, ganska mycket tycker jag också, verkligen. Han, han är lite väl så här, jag kan inte hejda mig ehm, och ska ju som sagt vara professionell trots allt. Så... Men ja, visst, jag visste, jag förstår ändå att han, han är väl liksom så att då, då gör man ju misstag när man inte kan behålla sitt kallt. Mm. Och han är ju väldigt arrogant också genom hela ja. filmen. Mm, och mm. det är ju en del av hans karaktär så att säga. Han är då forskarchef och chef för stationen etc. etc. Men ja, man kanske ska vara um, lite ödmjuk när saker börjar hända. <laughs> för um, saker händer ju. Ganska snart. <laughs> ja, jo, nog, nog berkar det ju käppret åt skogen här också. Så plötsligt sitter alla i skiten igen. Det där bruna har återvänt. <laughs> Läget går från rött till brunt där också. Ja, på en, i en tvärvändning verkligen. Man tänker ju faktiskt det när det här nyckelscenen. När man förstår att ja, hopp, skit också. <laughs> Och de förstår det ju också på en sekund verkligen att åh. Gud, det här är inte bra. Då tänkte jag också det att... Åh, oh crap. Det gick väldigt fort dock, tyckte jag. Lite väl fort egentligen. Men det är mycket med tempo i den här filmen som jag har ett litet, litet problem med. Mm. Jag har ett annat problem som jag kan ta upp på en gång om du har lust. Ja. Mm. Det här är ingen skräckfilm. Nej, det är ju väldigt mycket av en, en actionfilm. Mm. För grejen med The Thing i 1982s version... Var att vi vet inte vad den är. Eller hur många den är. Eller hur den rör sig. Var den döljer sig. Alltså skuggorna mm. är farliga. Och det är ju naturligtvis bitvis för att de hade begränsningar med de praktiska effekterna. Det är lite samma sak som med klassikon hajen som vi har pratat om. Att en stor del av att varför man inte ser hajen i bild är för att de hade svårt att faktiskt få det att funka. Mm, mm. Men samtidigt hjälper det att eh, skapa en stämning och ett obehag som har gjort den filmen till en klassiker. Ja, för ju mindre man ser av ett hot desto mer skrämmande är ju egentligen hotet. Ja, exakt. Det är det som är poängen. Mm. Men här har man varit väldigt stolt över att man kan göra effekter som är ja, 30 år uppdaterade om vi säger så. <laughs> Men eh, det visuella till den här filmen ska vi ju egentligen prata om senare, men ähm, det är ju till viss del väldigt imponerande här. Mm, Och mm. det har gjort dem övermodiga. Absolut. Så att de vill ha med monstret mer i bild än vad som är lämpligt. Mm. Vilket gör att det blir mer en skjuta på monsterfilm än att hålla sig från skuggorna film Jo, det, det finns helt klart en annan ton och, och tonvikten ligger liksom på någonting helt annat i den här filmen. Det känner jag väl ganska tydligt, men till och från så lyckas man ändå ha någon krypande känsla. Alltså det finns scener, och finns stunder genom filmen där det verkligen är väldigt spännande ändå. Jag sitter faktiskt på, på tål lite och verkligen känner att hur ska det här egentligen gå? Mm. Men det är ju mycket, mycket mer action i den här filmen och... För all del, alltså mystiken är ju på ett sätt borta då för oss som nu ser den här filmen där vi vill veta, men hur började alltihopa? Vi vet att det finns ett monster, vi vet vad monstret är kapabel till och vi vet ju hur, hur det kan se ut, vad det kan ha för former och sådär. Så alltså då, då vill man väl helt enkelt krydda på lite mer och känna att ja, men nu kan vi verkligen visa det här monstret och vi kan bygga det lite mer kring typ jakten kring den. Mm. Så låt oss göra det. Och, och det är ju inte... Det är inte jättepositivt men, men det, är in, det är ändå inte riktigt så hemskt heller som jag trodde att det skulle vara och var rädd för att det skulle vara också. Jo men det är ju det som vi nämnde tidigare att här är väldigt många blinkningar till John Carpenters film från 82 mm. Mm. och det är lite det som är problemet att um, de lutar på den lite för mycket. Jag menar, ta Aliens till exempel, uppföljaren till Alien. Mm. Den lutar ju naturligtvis också på sin föregångare därför att det är den historien som vi bygger vidare på. Mm. Och den är ju också mycket mer actionorienterad. Men de försöker ju fortfarande göra hotet så farligt som möjligt och så dolt i skuggorna som möjligt. Mm. Mm. För att... Ja, vi ska bibehålla någon form av nivå på, på skräcken och på hotet. Det tappar de bitvis här just därför att... Titta här! Titta här! Kolla! Häftigt va? Det kan vi göra häftigt. Mm. Mm. Det är imponerande, eller hur? Mm. Ja, blink, blink. Och... Ja, det är häftigt. Ibland skrattretande dåligt. Men mm. scener är häftiga. Och jag hade accepterat att det var lite mer actionorienterat om jag hade känt att filmen ändå stod på egna ben och bara refererade till sin föregångare. Mm. För um, ja. Det blev lite pinsamt här och där, ärligt talat. Jo, många av scenerna förstår man ju väldigt, väldigt snabbt vart de ska leda någonstans. Därför man vill ju verkligen verkligen kunna knyta ihop den här filmen med den andra. Och på vissa ställen så görs det snyggt- men på väldigt många ställen så görs det inte så här subtilt vackert- som man skulle vilja att det är. Utan det är lite för, det är lite för framkrystat. Det är lite för tydliga blinkningar som gör- som man flörtar väldigt kraftigt med, med filmen. Och somliga kan säkert bli väldigt tillfredsställda av det- och tycka att, ja men titta, ja, referensen där- mm. Men, men för mig och även för dig som det låter verkligen så, jag vill ändå att det ska vara lite mer underliggande än, än så faktiskt. Ja, alltså när det är i princip så att de viftar en flagga och säger här är referens. <laughs> ja, tack så mycket. Det var jag inte kapabel att lista ut själv alltså. Nej, visst. Tack för att ni gjorde det så övertydligt verkligen pekade och mm. om det. <sighs> Nej, då, då blir det lite för mycket. Det blir det ju. Och som du nämnde så är det ju mycket som de ska försöka etablera i den här filmen. För vi vet, om vi har sett den gamla, att det här kommer att hända. Eller vi mm. kommer att hitta någonting som ser ut så här. Mm, visst, okej, okay, man har satt upp en ribba som är väldigt svår att nå. Men allting som man hittar i Carpenters film måste man ju inte se exakt vad som händer. Nej. Vi har ju det här monstret som inofficiellt kallas för Two-Face som mm. eh, vi naturligtvis förstår att ja, men det monstret måste dyka upp här. Mm. Där hade jag väntat mig något mycket subtilare. Ja, oja. Oh Och någonting som eh, hände mer på grund av att monstret antingen försöker byta skepnad eller något liknande. Visst, det är nästan lite obehagligare så här som de har gjort det. Men samtidigt känns det lite krystat innehållsmässigt. Jo, mm. oh, det gör det absolut. Tyvärr, verkligen. Ja, Jag hade förväntat mig, precis som du, att det skulle vara lite mer att de kommer på monstret när de var på byter skepnad till exempel- att det skulle ändå varit en lite mer plötslig scen. Nu den här scenen fruktansvärt utdragen, verkligen. Det, det, det är fortfarande hemskt obehagligt, tycker jag absolut. Det är en rätt skrämmande scen och den är välgjord. Mm. Oja, oh oja, oh absolut. Det, det är den. Men den skulle varit mer välgjord så här, bara ryckt från ingenstans, om det nu inte hade varit den här superkraftiga referensen som man verkligen Tidigt börjar förstå att ja, ah, det är nu det händer. Det är så här det händer. Och jag blir inte tillfredsställd av att ja, det är så det händer utan det blir mer ett ja, så. Okej. Okay. Jaha, det var en grej i förbifarten. Okej. Okay. <laughs> Och det är synd för det är så mycket som hade mått bra av att vara lite subtilare här. Mm. Mm. Jag menar, det måste inte vara helt dolt eller helt överkryptiskt men man får ha lite tillförlit på sin publik också att um, mm, de faktiskt mm. hänger med och um, fattar och kan lista ut saker och ting det här kommer väldigt mycket av det jag har sagt tidigare att tempo i den här filmen tycker jag är väldigt väldigt svajande och det har väl att göra med att det ska ju egentligen vara en väldigt krypande skräckfilm precis som originalet är men man vill ändå dra det till sin action spets för man vill kräma på med lite mera effekter om man tycker att varelsen är ju redan etablerad och man har vissa punkter som man måste nå. Alltså man känner ju att vi måste visa upp det här och det här och det här. Från den gamla filmen John Carpenters. För att kunna knyta ihop den här historien på ett bra vis. Och det leder liksom till att. den ena stunden så är det väldigt, väldigt härligt. Tycker jag just krypande känsla. Folk som inte litar på varandra. Och det, det blir liksom tumult på ett sånt sätt. Och i nästa så är tumultet bara nu är vi och jagar en massa och det är monster överallt och det är folk som är beväpnade överallt och det är kaos istället. Mm. Och det behöver ju inte vara till filmens nackdel. Det är ju vad man gör med det så att säga. Mm. Mm. För till skillnad från den äldre filmen så um, har ju faktiskt gänget här en aning om vad det är som händer. Mm. Så att uh, panikläget är högre tidigt här är ju bara naturligt. Jag menar de har varit där och grävt fram vad det nu är som attackerar dem. Det är ju klart att <skratt> <skratt> ähm... <skratt> <skratt> Jo, precis. De, de vet ju ändå vad de typ har att handskas med. Men där tycker jag också, det här testet som man då kommer på även här, att ja, men, nu är det här en varelse som uppenbarligen kan äh, imitera andra, så den kan vara mitt ibland oss. Förmodligen så är det redan det. Någon av oss är ett monster ungefär jag tycker att det går sjukt snabbt för dem att komma på bara hur testet ska göras att se vem som är mänsklig och inte där är det också en sån här sak som jag tyckte jag hade lite problem i filmen faktiskt att det, det går för snabbt framåt från det här att inte veta någonting till att veta precis allting och verkligen ha pusselbitarna lagda och veta vad som, vad som måste göras mm. sen, sen tycker jag att det är jättekul ändå att man kommer på ytterligare ett sätt för att se vem som faktiskt skiljer sig från att vara eller vem som faktiskt är människa och vem som inte är människa och någonting som dessutom skiljer sig från hur det faktiskt är i klassiken för även här så kommer man ju inte att kunna lyckas göra några blodtest som man först kommer att tänka på för att blodet då inte längre finns att få, få tillgång till och få tag på för det har blivit saboterat och så hittar man då en alternativ lösning. Det, det är jättekul att de faktiskt hittar en annan alternativ lösning, även om nu den har sina ganska kraftiga brister som får mig att och vara lite så här, men var det där verkligen en bra idé? Sen är det å andra sidan, det är väl kanske det bästa de kan göra av situationen och det är ju samma sak med karaktärerna i filmen också. Det är ju många som ifrågasätter det här med metoden och tycker att, hallå där, ser du inte bristerna? Mm. Men... Mm. Fortfarande så tycker jag att allt det där går lite väl snabbt. Det är en klar tempoväxling som har skett. Mm. Ja, jag kan ju säga det direkt att jag tyckte om det här testet. Jag blev jätteglad att de inte bara upprepade det testet som de uppfinner i eh, den äldre filmen. Nej, oh ja. För det hade ju varit och Särskilt mm. med tanke på mm. hur många scener och även eh, miljöer som är. Direkta återanvändningar där ähm, mm. saker händer exakt likadant. Mm. Mm. Det vapnet hakar upp sig exakt då och det händer exakt då. Och det kräver mm. samma lösning som då mm. och så vidare och så vidare. Men Jaha. testet som sagt. Jag gillade att vi har en idé och det här kan funka. Och så börjar de använda det. Mm. Ja, jag håller med dig att det är inte hundraprocentigt- det är ju jättebristfälligt. Mm. Men de har ju hittat tillräckligt många bevis för att det faktiskt funkar. Mm. Just. Och det är ju det som jag tycker är jättekul. Att ja, vi vet, det här är någonting vi får förlita oss på nu. Det är inte den permanenta lösningen. Men det är här och det är nu. Och läget mm. är skarpt. Mm. Gillar det, verkligen. Men eh, vi väljer att inte säga vad som är testet här. Därför att... Eh, Ja, det är väl lite utav behållningen att få upptäcka vad de faktiskt har varit lite kreativa med på rätt sätt. Mm. Sen används det dåligt just därför att det, det går väldigt fort för att de ska hinna till actionsekvenserna <laughs> Men det mm. är ett manusfel. Det är inte ja. ett idéfel. <laughs> Nej, visst. <laughs> Och jag gillar när det är en viss form av kreativitet även när det är någonting... Som de gör en fortsättning på. För då ska du ju ta den nivån som redan är lagd. Och ta den till nästa. Det mm. betyder ju inte alltid att. Därför så gör vi den dubbelt så högljudd. Dubbelt så actiontyngd och så vidare och så vidare. Nej. Du ska ta något av elementen som fanns i ursprunget. Om det är en bok, en film eller en serie. Eller vad som helst. Ta det elementet som var det relevanta. Och se hur du tar det till nästa nivå. Hur du kan bygga på det för att göra det ännu intressantare. Mm, mm. Jag menar, vi tar Alien som eh, referens igen. Här hade vi en perfekt mördarvarelse. Som sprang runt och slet saker i stycken. Och eh, vi lärde oss en hel del om hur de rörde sig. Och vad den tyckte om och så vidare. Jättebra! Nu mm. har vi Aliens. Det måste vara fler monster. Okej, hur fungerar de här monsterna i ett kollektiv, i en grupp? Ja. Är det gruppdjur? Mm. Är det så att det har en flock? Eller är mm. det si eller är det så? Och jag gillar verkligen att de körde ja, myrstacken eller äh, bikupan. Vilket man nu vill tolka det som. Ja. För det passade den här varelsen väldigt bra. Mm det var någonting som, som fäste ihop med den redan befintliga informationen på ett snyggt sätt mm. och jag tycker ändå att man ser en hel del sånt tänkande här att vi har etablerat detta, vi har etablerat detta, hur lyfter vi det till nästa nivå mm. tyvärr är det också en fruktansvärd massa, vi slänger in det här för att det är häftigt och det dränker det som faktiskt är, ja, riktigt bra, Mm. Och det hamnar i skymundan. Ja, och det där det är någonting som vi kommer att få gå in på igen när vi väl tar det visuella. På tal om att saker hamnar i skymundan för att man dränker i någonting annat. Och det är verkligen jättetråkigt. Men, men det ska vi som sagt spara till det visuella. Mm. Men det är kanske dags att vi börjar nicka lite åt våra huvudroller här. Ja, för precis som i originalfilmen så har vi ju ja, ingen hjälte på karaktär så men vi har ju ändå någon som sticker ut lite mer än de andra som vi ska få följa genom hela filmen och som är lite mer av våra, våra ögon. Vi upplever filmen genom den här personen och som vi redan har hintat om väldigt mycket så är det ju självklart då Kate Lloyd som är då en kvinnlig huvudkaraktär i den här filmen. Mm, och det är ju jättekul för um, mm. hon faller inte riktigt tillbaka på de här överkvinnliga stereotyperna i amerikansk film. Nej. Hon känns ju väldigt kapabel. Hon känns väldigt intelligent. Hon känns ändå förhållandevis handlingskraftig. Mm. Mm. Och uh, har huvudet på skaft. Mm. Men sen kommer ju paranoia och osäkerhet att naturligtvis äta på hennes styrka och personlighet också. Jo, hon känns väldigt väldigt naturlig. Hon också, precis som Att jag, jag köper verkligen den här personen som hon är och nu har vi ju och här har vi ju dessutom faktiskt forskare att göra hon är ju ändå paleontolog men, men hon är ju inte en del av gruppen på det viset precis som att jag tyckte att det var lite roligt att Macready inte heller var riktigt på det viset en del av gruppen som han var lite mer dels piloten men också förmodligen som du sa lite av en allt i allo och lite annat också det är kul att se henne komma in där som en utomstående. Mm. Som man ju får kalla det verkligen. Och, och jag tycker att hon är hon är som sagt väldigt naturlig i sitt sätt att, att vara på. Ja, till en början åtminstone. Men sen börjar ju... Allting att gå åt Fanders, men... Ja, jo. Och även då, hon är... När jag säger naturlig så menar jag att... Jag verkligen köper hur, hur hon agerar och så här i den här situationen. För som sagt, när allting barkar käpprätt... Då, då börjar hon ju också få väldigt svårt för att veta... Hur hon ska handskas med alltihop. Och det är ju verkligen inte så konstigt. Medan vissa andra tar det alldeles för lugnt. Ja, verkligen. Även sådana som vi... Kan avslöja inte är monster. Utan det är ju lätt att tro att, ja, ja, men han reagerar inte. Hur klart, då är han ett monster. Nej, det förekommer en väldig blandning på det där. Mm. Mm. Men, ja. Hon är inte perfekt som karaktär. Hon har ju sina brister naturligtvis, hon också. Men jag tycker att hon låter ändå sin paranoia gå lite för långt. Och jag vet inte om det är för att försöka göra henne till. Ännu mer mänsklig och därför bristfällig jämfört med då MacReady som ja, naturligtvis var en klassisk 80-tals actionhjälte-typ. Mm. Mm. Den här tjejen ska ju vara en tjej med huvudet på skaft som bara råkar vara på fel plats vid fel tillfälle. Mm. Mm. Men vet du vad? jag gillar Kate Lloyd då och jag tycker att hon fungerar som huvudrollen väldigt väl- och Mary Elizabeth Winstead som spelar rollen gör den riktigt, riktigt bra. Mm. Jag köper hennes reaktioner. Mm. Samma här. Jag tycker om både karaktären, alltså den rollen som, som Kate har. Men också Mary Elizabeth Winsteads prestation här. Mm. Mycket bra. Sen är det precis som vi sa till den andra filmen att um, vi vill inte gå in för mycket på de andra karaktärerna. Just därför att en stor del av spänningen är här att inte veta. Mm. Och mm. precis som i den förra så um, är det väldigt många människor man ska lära känna på väldigt kort tid. En del av dem är väldigt lika. Ja. Ännu värre i den här filmen faktiskt. Mm. Oh, ja, mm. För uh, vi har en massa skäggiga herrar som går runt i väldigt tjocka <laughs> kläder som döljer en stor del av deras ja, kroppsbyggnad. Så ja. ja, det är ett skägg med skyddsglasögon <laughs> ja det är ju faktiskt precis vad det är väldigt många gånger <laughs> och då är det ju jättesvårt att peka och säga det är han och det är han och det är han och det är han mm. naturligtvis de skiljer sig men när det går väldigt fort och när det är väldigt snabba klipp och så vidare man blandar ihop dem Ja, alltså så här i efterhand så har jag svårt för att även i den här filmen verkligen kunna nämna vem som är vem. Mm. Det, det blir återigen att jag så får försöka kategorisera dem till vad de har gjort för någonting i filmen. Men det är faktiskt mycket, mycket svårare att göra här än i John Carpenters The Thing. Mm. Sen är de ju faktiskt fler personer här också så att det blir bara mer människor att hålla reda på. Ja, verkligen. Och... Ja, det är ju för att det är kanonmat, naturligtvis. <laughs> men det sköts ju ändå förhållandevis snyggt. Det är inte så att du omedelbart vet att men den här killen kommer att bli uppäten och den här tjejen kommer att uh, sluta som uh, monstermat. utan. Um, mm, mm. Det, det är ändå väldigt osäkert. Mm. Ja, jag gillar verkligen hur... Hur mycket man ändå lyckats behålla den här mystiken och vem som man egentligen kan lita på och vem som då redan är ett monster. Eller vem som är på väg att helt enkelt bli kanonbart så att säga. Ja, så um, vi gör väl som vi gjorde med John Carpenters The Thing. Vi uh, gör en liten uh, honör till uh, skådespelarna och uh, karaktärerna men det mm. går inte djupare än så. Nej. Vi har ju då som sagt Kate Lloyd som spelas av Mary Elizabeth Winstead. Och har ju även då Sam Carter som spelas av Joel Edgerton. Ja, vad vore väl den här filmen utan någon som har doktor som tittar också. <laughs> så att <laughs> vi har en Dr. Sander Halvorsson, eller Halvorsson antar jag, som spelas av Ulrich Thompson. Ja, och en Adam Finch som spelas av Eric Christian Olsen. Och så har vi då Derek Jamesson Eller Derek Jameson mm. som är Adveil Akinju Agbaje, någonting sådant. Ja, det var ett lurigt namn att lista ut om man inte har en aning. <laughs> Och så har vi då Griggs som spelas av Paul Brownstein. Edvard Wollner spelas av Trond Espen Same. Juliette som spelas av Kim Bubbs. En kort och gott Lars som spelas av Jörgen Langhälle. Och eh, Olav som spelas av Jan-Gunnar Reuse. Peder som görs av Stig Henrik Hoff Och en Jonas utav Kristoffer Hivju. Henrik som spelas av Jo Adrian Havind. Karl som spelas av Karsten Björnlund. Och slutligen Colin som spelas av Jonathan Walker. Och det är ju ett varningstecken. <laughs> jo, det är det ju sannoliken. Alltså, ju, ju mindre man får heta... Alltså, det är en sak att man inte syns så mycket i bild. Men om man inte ens har ett namn, typ Richards Wife... Då kan det ju <laughs> gå väldigt dåligt. <laughs> oh Knights of the South Bronx. Du har satt en nivå där. <laughs> ja, verkligen. Men... Tillbaka till denna filmen. Ja, tillbaka till framtiden. <laughs> eller Det är tillbaka till den här filmen. Um, som sagt, det, jag, jag gillar faktiskt grupptimemiken här också, den lilla som finns. Jag tycker väl att den kanske är på ett sätt... Den är inte riktigt lika tajt tycker jag, som, som i den första ändå. Första och första, men som i John Carpenter's The Thing. Men jag gillar ändå den grupp man försöker få fram. Och jag tycker inte att det är så himla krystat. Även om man nu har då dels den här. Jag vill en fräckis, kolla vad nära varandra vi står. Och sen också att man har någon slags typ folkmusikpartajande. Där det ska drickas lite någonting som de inte vill nämna vad det är men som tydligen smakar horribelt av Kate Lloyds ansiktsuttryck som är väl kanske någon sån här norsk öl, vad vet jag, vad det kan vara men starka grejer i alla fall och så typ drar man fram något instrument och börjar spela på och så hoppar man och har sig och, och publiken kan tänka åh de där stolliga norrmännen <laughs> fast jag tycker den scenen är rätt så skön ändå ja det tycker jag också det, jag tycker faktiskt att den sätter en ganska härlig stämning ändå i gruppen mm. det enda jag inte gillar där det är ju att jag tyckte ju när jag såg den här att, att det här ja, allrummet, eller vad vi ska kalla det- det mm. såg ju i princip ut som allrummet på den andra forskningsstationen. <laughs> ja, jo... De, de kanske har någon form av mall för hur man byggde forskningsstationer. Så att det var så här: Vi placerade det här, och det här och det här här. IKEAs forskningsstation, Busse. <laughs> ja, men det är ju så här: Om du inte har varit på IKEA i Stockholm och man går på tredje våningen till avdelning B, då, då kan man handla forskningsstationsgrejer där och se färdiga rum. Alrum, obduktionsrum, sjukrum, sovrum. <laughs> Precis. <laughs> ja. Ja, det hör väl egentligen till det visuella. Men, men som sagt, jag lägger in det här att det här är väldigt många rum som känns direkt plagierade. Mm, mm. Och då menar jag inte från den norska stationen som de besöker i Carpenters film, utan ja, från den amerikanska stationen. Mm, mm. Och det, det är också ett sådant där förbaskat blinkande. Ja visst, det är väl det. Och det, det kan ju vara att det ska vara en sån här, ni som har ett, ett sinne för detaljer eller ett öga för detaljer, ni kan se att det här och det här är faktiskt rekvisita som kommer från den gamla filmen. Mm. Och det kanske kan vara kul som sagt även det för vissa personer, men nu, nu, nu måste jag erkänna att jag har faktiskt aldrig riktigt märkt till att de var så pass snar lika varandra de här rummen utan... Ja, jag bara, jag bara skratter åt just den där situationen, som sagt, med det här sjungandet och dansandet mm. som äger rum i vardagsrummet just då. Jo, men vet du vad? Det är kanske jag som har fel. Jag vet inte. Jag tyckte att det var alldeles för likt, men äm, som sagt, var, Det är nog hur man själv upplever det som avgör hur, äm, ja, man ser på rummen i de här filmerna. Mm. Mm. Men du nämner ju gruppdynamiken och äh, ja. Jag tycker också att den är väldigt god här. Det känns ju som att det är folk som känner varandra och mm. egentligen litar väldigt mycket på varandra. Det är ju när det här främmande elementet och när de ser vad det är kapabelt till som har blandats in som alla väggar rämnar och inga förtroenden finns kvar. Nej, visst. Jo, men de, de lever ju ändå under i ganska extrema förhållanden också- och på en väldigt liten yta. Så att det är klart att... ja för Jag förstår ju självklart att det skapar ju en viss grupp dynamik- bara det också. Mm. Men det finns en grej jag verkligen inte gillar. Och det är att de faktiskt mer eller mindre- etablerar vad det här monstret är för någonting- i förhållande till rymdskeppet. Mm. För det var ju ändå någonting man kunde spekulera i om- ja, var det ett biologiskt vapen- var det någon slags soldat? Var det bara en passagerare? Var det piloten? Mm. Mm. Vad man nu än vill spekulera. Så etablerar de ju i princip att jo med det här är, om inte piloten, så en passagerare. Mm. För den kommer att försöka ge sig av ut och starta det här jätterymdskeppet. Mm. Mm. Och äh, även om det nu finns en liten antydan... –att det här monstret är intelligent i 82-årsversionen. Men vi vet ju inte om det är någonting som den har fått– –för att den ska överleva i en farlig miljö eller kunna flytta på sig. Mm. Men här blir det verkligen en känsla av att, jo, det här är en passagerare. Och det köper jag inte riktigt med tanke på hur våldsamt den här figuren– –attackerar eller reagerar på saker och ting– för man tycker ju att när den här har absorberat ett par um, människor mm. och har varit förklädd bland människor och pratat och agerat som en människa så får vi aldrig se den interagera med någon ens för ett par sekunder när den är i mm. sitt monsterstadie. Ja. Och det köper jag inte riktigt. För om det skulle vara en så intelligent varelse och att det faktiskt kanske är en representant för den här rasen mm. så tycker jag att någon form utav vink att den var villig att kommunicera även om det bara var att nu ska jag konsumera dig <laughs> för de har ju redan tagit steget och antytt att det är vad vi tror att det här monstret är mm. och samtidigt ja, de drar det inte någonstans som bara etablerar det och mm. jag tycker det skadar mer än vad det hjälper Ja, jag tyckte det var lite onödigt hela den här biten, speciellt med att man ska tillbaka till det här rundskeppet och börja visa väldigt mycket av hur det ser ut även på insidan. För där känns det som att det, det är lite åt samma håll som nu Jurassic Park 2-filmen The Lost World. Att helt plötsligt så tar man en dinosaurie in till stan för att, jag vet inte, man har slut på idéer. Mm. Kanske bara. Alltså det är som en onödig grej att göra och, och behöva känna att nej men nu har vi gjort det här en gång tidigare. Så varför inte bara gå helt bananer och göra det här istället? För det vore ju lite tokigt och spännande och vi orsakar kaos och... Allt möjligt sånt där. Men, men jag tycker att det blir lite malplacerat och lite tråkigt att de ska behöva göra det på det viset. Mm. Då hade man hellre kunnat förkorta filmen lite granna. Försöka göra de scener som finns lite bättre och komma till ett bättre avslut. Mm. Definitivt. Men vi vill ju inte gå in för mycket på vad som händer och sker här heller. Därför att man ska ha en behållning av att se den här filmen. Mm. Och även om den har muterat till en actionfilm snarare än en... <laughs> skräckfilm eller en thriller så finns det ändå en hel del här som är värt att se. Oh ja, absolut att det är. Om den lever upp till filmen den hänger på det får vara upp till var och en. Jag tycker inte det. Men den har ändå en hel del som gör att den är spännande att se. Där är många mm. återanknytningar som faktiskt är riktigt bra. Mm, absolut. Så... Vi lämnar historien och går vidare till det som också är lite av en fest för ögat här i alla fall. Ja, det visuella mm. som självklart är en väldigt stor del i den här filmen också. Mm. Och som vi har hintat om redan, kanske lite för stor del. Mm. Kanske. <laughs> I alla fall när det kommer till specialeffekterna. Jag kan slänga in här på en gång att många av vybilderna de tar är otroligt vackra. Mm, man mm. får verkligen en känsla för hur enormt det här snölandskapet är och hur kajt det är och hur, ärligt talat, livsfarligt det är. Ja, ja. Du överlever inte här. Sätter du en fot här utan ja då, någon form av fordon eller annat, du är död. <laughs> ja, det är kallt och jäkligt där ute. Alltså, det är ju inte ett ställe där man bara tar sig iväg eller tar sig ifrån heller. Utan det, det finns sina problem med att vara där ute- och det är ju väldigt öde, verkligen. Och det är ju någonting som de har överlag gjort väldigt snyggt här. Vi bilderna fungerar, ja, nio gånger av tio. Mm. Och den enskilda gången där, då är det ändå helt okej. Okay. Så där är det inget problem. Däremot när det kommer till specialeffekterna- för du visade ju mig faktiskt någonting- som jag blev mycket förvånad av att se- och det är bakom material till den här filmen. Ja, precis. Det existerar ju en hel del där man får se då hur man har med praktiska medel faktiskt byggt upp enormt mycket av alla de här otrevliga varelserna och delar av den här organismen som man får se som är lite överallt i alla former. Som, precis som i den första filmen då, för att den kan ju verkligen ta alla möjliga omöjliga former och det finns tänder överallt och det finns ögon överallt och den kan vrida sig på sätt som verkligen inte alls vore fysiskt möjligt för en människa och när jag såg filmen nu första gången då, så så fort som de digitala effekterna satte igång då fällde jag faktiskt en liten tår för jag tyckte att det ser inte riktigt så bra ut. Det, det blir lite för mycket visuell trolleri här. Vissa av scenerna kan jag köpa men mycket av det tyckte jag var alldeles för datoranimerat. Och så får man då se här bakom kulisserna nu att men kolla, de har ju jobbat skit mycket med Just de praktiska bitarna. De har ju sminkat upp jättemycket. Både ansikten men även dockor och skulpterat och, och byggt saker som kan röra på sig. Och det är ett jättearbete verkligen som ligger bakom. Jättemycket praktiska och väldigt fina effekter som jag egentligen trodde var helt övergivna till den ja. här filmen. Och det är väl det som är problemet. De har gjort fantastiskt fina praktiska monster och monsterdräkter och mm, saker mm. som rör sig och öppnas och vrids och allt möjligt. Och sen i efterarbetet när de har lagt på de digitala effekterna som på något sätt ska vara kronan på verket ja. så har de putsat för mycket på det. Ja, alldeles för mycket. Det är jättetråkigt att se. Jag var tvungen att rent gå tillbaka till vissa scener i efterhand när jag hade kollat på de här bakom kulisserna materialet för jag kunde verkligen inte förstå att men såg det verkligen ut så där var det där verkligen en docka och varför såg inte jag det lika tydligt i filmen som nu vad har man gjort egentligen varför filter de har lagt på och då ser jag ju det att på många av scenerna så har man ju då öst på med en massa framförallt så här typ av tentakelliknande saker eller sådant som som verkligen äter upp nästan allt det här otroligt vackra arbetet med just de praktiska modellerna jag tänkte direkt när jag såg det här och du tipsade mig om att gå in och kolla den där videon och kolla det där och se det där. Att, men vänta nu här. Det här är ju vad jag förespråkar att man ska göra. En hybrid ja. mellan praktiskt och digitalt. Mm. Mm. Men varför har det då blivit så fel? Mm. Och det är helt enkelt därför att de har tyckt att jo, men vi går in och, och pillar lite extra på det där. Nej, mm. Mm. låt det vara... Lägg till ja. tentakler för jag förstår idén om att ja men vi kan inte göra det så smidigt som vi vill ha det praktiskt. Mm. Okej, okay, gör det digitalt, men var omsorgsfull. Mm. Mm. Och där är jättemånga scener där jag tycker att monstersekvenserna ser bra ut. Mm. Mm. Men då var min tanke, det här ser ju riktigt bra ut för att vara digital animerat Exakt, ja. Och inte, det här ser ju jättebra ut. Det är en jättefin blandning mellan praktiskt och digitalt. Mm. För det digitala, ja, det trumfar ut det praktiska. Och um, mm. inte på det bra sättet alltid. Nej, tyvärr. Alltså det är snarare så att man... Man har verkligen kastat bort någonting. Alltså tänk på alla de här människorna som man får se då. Som håller på att arbeta med de här modellerna som ska göras. så de här kläderna och alla de praktiska lösningarna som sagt som inte riktigt får visa sitt fantastiska verk ändå för publiken på grund av att då ska det läggas på en massa eftereffekter så när man då har den här scenen som bara är kanske två sekunder lång rent utav där man visar upp ett, ett monster som just håller på att öppna upp sig då hinner man inte se riktigt och ta in hur otroligt fascinerande och välgjord den här dockan då eller den här kostymen är därför att man, man slänger på så mycket runt omkring med, med de digitala effekterna som har efterarbetat så lagt på i efterhand mm. så att man kan inte uppskatta det mm. till, till fullo den här scenen och det är ju så himla tråkigt för att jag satt och verkligen gapade Medan jag kollade igenom extra materialet och kände bara det att vilket, vilket jättejobb. Det var ju det här som jag ville se också mm. i den här filmen. Det var ju det jag önskade mig. Så fort som den första digitala effekten som var bara skrek, jag är digitalt renderad. Så fort den kom in i filmen, då var jag jätteledsen och tänkte att nej, vad synd. De gick den här vägen ändå och det finns inga praktiska effekter i den här filmen. Och så får jag se det här i efterhand. Och då, då ändrar ju liksom uppfattningen helt och hållet och tycker att wow vilket arbete, vilka människor som har gjort det här. Mm. Men det blir fortfarande fel i slutändan därför att fakta kvarstår ju fortfarande. Jag kan inte se skillnad på vad som är praktiskt och vad som är digitalt. Inte på det bra sättet utan på den anledningen att man har använt för mycket digitalt. Mm. Och när man har försökt att då airbrusha över skarvarna mellan det digitala och praktiska mm. så har man tagit i alldeles för hårt. Ja mycket för hårt. Alltså det är ju så tråkigt. Mm. För man blir ledsen alltså. Ja. Med allt mm. detta här jättearbetet som har lagts ner. Och så är det någon klåpare som har suttit med bildredigeringsverktyget och tyckt att, åh oh, nej, det kanske syns att det är att det är fake. Ja. Så jag lägger till ja, lite airbrush precis. för då blir det inte mer fake. Nej, nej exakt. Ja, suck säger jag bara. jättesyn verkligen. Väldigt synd. Likväl många jättespännande scener, många mm. hårresande bra effekter oh ja. men man får ändå känslan för att vara digitalt. Ja, precis. Men innan vi lämnar den här filmen och börjar summera så måste vi ju nämna musiken igen. Ja, <laughs> Självklart måste vi det, ja. Det är inte fullt lika bra som i Carpenters version. Nej. Och på ett sätt är det bra för det betyder att de har inte återanvänt hans musik. Mm, mm. Vi har med det här väldigt ikoniska hjärtslagsljuden mm. på ett par ställen. Främst i början men tydligast i slutet. Mm. Och det tycker jag är jättebra. För det är mm, den anknytningen mm. som vi behöver. Mm. Resten av ljuden och musiken är eh, någonting de har gjort för den här. Inte lika ikoniskt kanske som um, Carpenters. Men för all del, det, det funkar. Ja, ja, jag tycker också det. Ja, jag tycker att musiken ändå fortfarande sätter en bra atmosfär- att eh, den är inte bara där som musik den tar inte riktigt över här heller utan det är ganska mycket underliggande och nej visst, det är inte ett riktigt lika starkt musikspår som det är till den första filmen men, men jag får ändå en överlag väldigt så här, obehagligt skön känsla av att när musiken finns där så är den ändå tillräckligt liksom underliggande för att bara skapa en, en bra atmosfär Det är äckligt bra helt enkelt <laughs> Det är det, ja men, då ska vi ta och summera våra tankar. Thomas, vad känner du för John Carpenters The Thing från 1982? Ja, alltså det här är ju en fantastisk skräckklassiker som, som har den där verklighet krypande, otrevliga känslan och med, med spektakulära effekter som verkligen förstärker allting tillsammans med just musiken också som jag sagt. Det är bra manus, det är bra utförande, den är bara allmänt så himla bra producerad mm. och den är lika spännande som den är nervkittlande verkligen rakt igenom från början till slut. Mm. Faktum är att även om man... Um redan har sett den här och vet när monstret slår till och vilka som är drabbade och vad som kommer att hända så kan du inte skaka av dig den kusliga känslan. Nej. För den Nej. är tillräckligt stark för att faktiskt gripa tag i en tittare som redan har sett den. Mm. Mm. Och um, det är starkt jobbat. <laughs> ja, det är det. Alltså... The Thing just den här från 1982 alltså, fortfarande jag, jag kan ha lite obehag även liksom en och två dagar efter att ha sett filmen fortfarande för den griper verkligen tag i mig mm. och det är ju som sagt bland det bästa betyget som man kan ge just en skräckfilm och det är ju det jag är ute efter också när jag ser en skräckfilm det ska vara olustigt och det ska kännas olustigt även efter att filmen är slut. Ja absolut annars har den ju inte <laughs> sett skräck i dig Nej, <laughs> <laughs> precis. Men det här är en klassiker mm. och det är en klassiker av en anledning. Mm. Den mm. är bra på alla plan och där den kanske vacklar så är den helt okej okay, minst. Mm. Mm. Det är inget större fel. Det lilla jag har klagat på när det kommer till um, det praktiska det är mer en brist som hörde tiden till och det kan vi inte förebrå någon för för att man använder de verktygen som finns tillgängliga och mm. med de verktygen har de ändå gjort någonting som jag kommer fortsätta att skrämma folk i eh, decennier <laughs> framåt. Ja, helt klart. Den är, den är otrevlig och de effekterna är så fantastiskt otrevliga också. Men det var ju den den klassiska filmen det Vad tycker vi då egentligen om den här nya The thing från 2011, Danny? Ja, vad ska man säga? Eller, vad ska man börja? <laughs> den har ju faktiskt lyckats att bibehålla den kusliga atmosfären. Mm. Mm. Och samma utsatthetskänsla som vi förväntar oss att vi ska få ha. Mm. Och allt är jättebra och musiken funkar nästan lika bra. Skådespeleriet här är också starkt. Men den är nertyngd av att den är för medveten om att det här är en uppföljare. Eller rättare sagt en prequel. Men mm. hör ihop med en annan film som folk redan förväntas ha sett. Mm. Mm. Så därför så struntar den i att göra mysterium av vissa saker. Och det är jättedumt. Mm. De skulle ha tänkt att ja, vi gör små vinkar här och där till den gamla filmen som de här inbitna fansen kommer att se. Men vi utgår från att folk kommer att se den här och kanske aldrig har sett den andra filmen. Mm, precis Det vore den bästa lösningen, det har de inte gjort. Det är alldeles för mycket blinkningar och armbågande som att Ser du det där? Ser du det där? Ser du det där? Och det tynger filmen katastrofalt mycket. Mm. Samtidigt finns det mycket bra här. Där finns faktiskt imponerande effekter bitvis. De har faktiskt tagit historien och lyckats få den att passa ihop med de omständigheter som vi ser har inträffat när de besöker ruinerna i den äldre filmen. Mm. Och de lyckas knyta ihop en hel del trådar som är öppnade där. Det här är svårt, för jag vill säga... Det här kommer aldrig att bli en klassiker. Det här kommer mm. alltid att bli den där filmen som... Ja, hör ihop med den här klassikern. Den är inte lika bra, men ändå. Mm. Men det är nog just det som är ordet. Men ändå. För den är ändå värd att se om du vill veta... En tolkning av vad det var som hände. Ja, jag håller med dig. Alltså jag tycker att spänningen finns absolut där även i den här filmen. Den där lite krypande, otrevliga. Den finns där när alla börjar misstänka varandra och det ska redas ut vem som är vem. Men också när, när jakten så att säga är i full huggning. Men det är just det här med att det ska vara en jakt också. Att det blir det lite för mycket överlag inom filmen. Jag tycker att tempot svajar lite för mycket och det går lite för snabbt på sina ställen. Och sen har vi också det här visuella som, som tyvärr är ett problem och som väl också känns som att det blandas in lite granna i just att det här ska vara det ska vara lite mer action än vad det ska vara den här krypande skräcken tyvärr. Vilket förmodligen har också att göra med att filmens, filmens hot är redan etablerats sedan tidigare och man tänker alldeles för mycket på det. Så därför får vi nu någonting som är lite mer framstressat. Och det blir väldigt, väldigt övertydliga referenser som känns lite som att de, de kastas för mycket i ansiktet på en. Och, och det, det hänger också ihop med att, som sagt, det visuella. Ibland ser det fantastiskt ut. Och vissa av de här modellerna är spektakulära precis som det var i originalet. Men vi märker inte hur spektakulära de verkligen är. För att man har klottrat ner dem med alldeles för mycket digitalt trolleri. Man ska dock verkligen ha kudos för hur man faktiskt binder samman de två filmerna, speciellt just i slutet. Jag, jag tycker att slutscenen är riktigt bra gjord, verkligen. Mm. Och, och man lyckas, som sagt, åtminstone knyta ihop de lösa tråderna mm. så att man verkligen får den här, den här härliga liksom sammanhållningen. Men, men på många ställen så är det lite krystat just den delen. Att man vill så gärna... Att det ska synas att det här är en efterföljare. Så man har byggt för mycket av filmen kring den. Men ändå, jag, jag trodde faktiskt att det skulle vara en sämre film. Jag hade självklart hoppats på en ännu bättre. Men jag, jag förstod ju någonstans innerst inne att den kan inte leva upp till John Carpenters klassiska The Thing. Det kan den inte. Men jag är ändå rätt nöjd som det är. Ja, jag håller fullständigt med dig. Slutscenen i den här filmen är um, fantastiskt snyggt gjord. Och uh, kopplingen där är faktiskt jättesnygg. Mm. Men uh, vad säger du? Har vi... Uh... Blivit tillräckligt vettskrämda av både monster och dåliga effekter så att vi är nöjda för tillfället nu. Ja, Jo, alltså från det här så skulle jag ju gärna ha tagit mig an till någonting lite lite trevligare ändå. För jag kan bara klara av så mycket otrevliga saker som håller på och smyger runt bakom ryggen på mig. <laughs> oj, oj, oj. Då kommer du verkligen inte att gilla nästa film vi ska ta oss an. Åh, oh, hjälp mig <laughs> Det tar aldrig slut Men eh, en liten tröst är kanske att eh, Filmen vi ska titta på åtminstone har eh, Delvis rötterna i eh, Japan där du är nu Ja, jag har väl en aning om vart det här lutar då Jag får väl se det som ödet Jag ska försöka att tänka positivt <laughs> <laughs> Men tills dess Tackar vi så mycket för oss jag heter Daniel Arling Och jag är Thomas Engström Det här är Eskapisterna